طه رجب بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتُم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يبيّ لنا مما يخرج لنا مما ثمث الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وقضائها وقمها وادسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي <تصفيق> <تصفيق> سوره البقره سورت کی بیان دے سولور اہم مجامین بسم الله توحید الله رب العز بسم الله رسالت دا نبی علیہ الصلاه والسلام جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی اولیٰ ساترکیانوے آیات او دادر باب نووا دادرین باب شروع شوی او او په دې کې ختاباته سته شپږ ختابات اول ختا کې اذن يمتونہ او ذو عذابونه اشاره و دې خبره تا چې الله رب العزت نعمتونه احسانات هم کوي چې کله باندې الله رب العزت تابدارینه کوي ناشکرۍ کې الله رب العزت به عذابونه هم ورکي ناول نعمته نجاة من فرعون، دوام نجاة من الغرق، درام اطواء الكتاب، سلو رم عن القتل، فين الحياة بعد الممات، شفهم تزليل الغمام، وهم انزال المن والسلوى، او اتم انفجار العيون من الحجر، ورسره دعاو ځابونو مم بیانیدل دی یو عذاب سبب داو تدلیل و اقوال الشرعي چې کوم الله ربول دې د شریه الفاظ خو دیلو دی هغه بدل کړي دیم ذلت والحوان د الكفران ذلت اور رسوائی خو سبب ددید ناشکری باندې اللہ رب العزت پا دیواند احسانات نعمت نکلیو دینا شکریوکا مولا رب العزت ذریل کر نینے سبق صورت البقران اول سپارا آیات نمبر ایک سر یوش بیتم نمبر آیات نہ دے اللہ رب العزت مخی آیات کی دیرشیو ستاون نمبر آیات کے بنی اسرائیل تا من او سلوا تیار فراغ بدی ته ملا وی دلو میدان تی کې بغیر داسې مهنت مزدورې نه ګره چیرې را خوراکونه کول نو دینه شکرې شروع کا او دیویل چې ترکه یې پوره مونږ هم دغه بس خوراکونه کو مونږه پارو خو سبزی پکاردی پکار پکاردی غنمدارن نو سيزونو مګ وياپار پکار دي بادرنګ پکار دي دال پکار دي الله رب العزت ورته په پرمې زېجدا غواړی لاړ شي خاته بازار او پخپله مهنت او مزدوریو کې بیا تا زېږورتنې کوي د چالي دی یو مدرسه دا په هغه کې طالبانو ته خوراکونه ملاوي کیده مدرسي طرف نه تیار پراگ د بلیغ مشقت پکې نیوي یو طالب وی چاغ دا و یرم د کار وختوم دکه خوراکونه به بولس نشته هم دال دیو داسېونه دي دا هغه ته ورې شي دا په خورو پیسو ځان لږه په خې په خواه لقد <سيبو> بنيسترلو ته چي تیار ملاوي دل دينا شکريو کا الله رب عزت ور توفا مې زي پخپري غټي او به خپري و یاد کي کل جويل تازو يا موسى اي موسى عليه السلام لن صبر الا طعام واحدن چري صبر نکومگا الا طعام واحدن په یو قرق باندې دلته زین کې سوال راځي چې دا قرق یو قرق نو بلکې دوه قراقونو من یو قرق ووینګ سلواږي څنګه ووچ یو قرق باندې موږ څه بر نه کوو رامد ادی ګن جوابونه کوي یو جواب اکثر علما هم دقه کوي کډیر سونه وی خوځ سره په یو ځل باندې خوړی او ډیر خوړی بار بار خوړی ماغی تا خلق و امدقیو سیز دی دنیا کی سنگاد و دری کسم اخورا کونی بی مثال پتو ریوزے کی ریجی پخیی ورسران تایو ترکاری پرخشی دالی عبل سیز بی و چر وقت امدقی بی خلق و یر امدقیو کسم اخورا کی بس یو کسم خونی بی په دوی درې ستونه نظر کې مسلسل استعمالي عمي او ورته جواب باز لمو دا کړی حالات आम्ही واحدین چې خوراکونه دویو خو قسم د دي یو په داسې زمرا به جواب نه کوي ځکه جدا شي او سلوای جدا شي دریم جواب باز لمو دا کړی یا صلی خوراک صفات کې وڅ تدزلی ناراض ولا همدغه قصې و پس په خېدل عام طور دنیا کې خوراک وی نو کاغه بد دي مثال په تو ورو وخته چې کلا په د تریخو دری کو باندې وی کلا سره کې وخت کلا اوخري کلا په کې خوراو کې کړه ته کېمه جوړه کې کلا بل سبل سبل نو بیا هم د سړی ژر ته نه دومره نه وخوی صرف په یو طریقه بانم هر وقت پخیه گی مدیو جناس ریز رتنا مور شی دقصی بنی اسرائیل و علا طعام واحد مانون پا دی یو قسم پا صفت دی یو طعام باندی پا یو خورایب بانمکه یو صفت دی سنگا چاوالی ورز نرات ملایوی گی تروس پور مکه سرات ملایوی گی علا طعام واحد دا معنی با تبدیلی لاباکی ندر آغلی فَدَوَ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا فَسْتَوَ غَوَالَهَا دَا فَارَ زَمُنْغَا دَ رَبُسْتَانَا دَلْتَ دَعَا دَ جواندی هاگه دَ جواندی نجایز ده موسى علیه السلام توی تزمون دَ پارو غوالا دلت موسى هم جوانده دیم جواندی دی دَ دعا جایز ده دا و دامقی تیرشیو چه افضل مفضول تمويلشی مفضول افضل تم غړې خپل ځان اوچته درجه ولاته ویلی شي زموږ لپاره دعا کوو څنګه چې صحابه کرام رضی الله وتاعاله دې درخواست کوجو خپل ځان مخکته مرتبه ولاته ویلی شي د څنګه نبی عليه السلام عمر رضی الله وتاعاله هم څه فرمیل چې یا اخیلاتن سنتی دعا اے عمر ارورا من په خپل دعاګانو کې مه ده نه ویلی سلام مرتبہ د عمر رضی الله تعالی عنہ دی روچته وا یو قسم دعا چې دعا د هي دعا د جندي هغه نه مړینه دا, دا نا. بالکل ناجایز ده لکن نن سواه چې څنګه خلک زړه تونسې او دا ورته 15 سال د الله ته وکه ان شه فارغ کومه الله ته دې پیش کو دي زموږ د سوال کوي دعا د جندي هغه مړینه نشي کولې دا زمردني شي ویل زم ما د پاره دعا وجه دعا تو وجه دا اد دعا او عبادت عبادت او بل حدیث کراځي اد دعا او مخه عبادت درین قسم حدیث غالبا د اسمن بن رضی الله تعالیه تم اد دعا او هو العباده دعا عبادت دی او بل صحیح روایت د بوهرره رضی الله تعالیه تم کې راځي زم ابن آدم ان قطعا امر ولا انسان چې موږ شې دا غامل بیا قطی شي مګ نر وسو بیا سو قامل نشي کولای چې دعای عبادت دین د امره وسنګ ساده پاره دعا وواړي عبادت په انسان نمبر وسکولینې نو ژوندې ژوندې ته ویلې شي چې دا نخکته درجه ولایوي او چټ والا ولای عمرې تني شوې چې زماده پاره دعا او کوزارا لو غواړه فقدر لنا پسو واړه لپاره زمونږه رب قادر ربستانه ایو خریج لنا چی رو باسموی لرامی ما تومیتو الارد و ده ها غصنا چی در غنیز مکا من باقلها زین کی سوال دا دی چی دی منو سلوه قرل نو دی دا من باقلها و قصائحا دا سیزون سنگ پیجند اللہ سبزیانی و دا سیزون جواب دا دی بعض علماء دا کئی چی دا خوراکون دی دا میدانی تی کملاوی دل او دی نمخی دی دا خوراکون لی ویم قول دا صرف دا پا دی پا نو دی کنو دی خوراک ملاوی دا مدقا نور و زیونو باندی خود دا خوراک محاا جی در غلیز مکام این سبزو دا دینا وقی صائی ها د بادرنگو دا دینا و فومی ها دا اوگی دا دینا فومانا باز علمو پا غنم سر کردی دا و مجاہد الله د ابن عباس رضی اللہ و تعالی نم دی فومانا پا اوگی سر نقل کردی دا ها ها او و قومهادو گید دا دینا بعد صالحا او د مسرو دالو د دینا وب صالحا او د پیاز یې دز میکنا چې کمزر غونه کین او ګیو د پیاز مبارکین ایدہ تړی کچا خوړی شي انی شفړی اوما په دې مبارکۍ بعد علما خپل خدا دی دغه چیزونه اومه نشي سمالو له بلکی پخې به پیاز وګا خودویم علماء ویچی ناکا چیمی استعمال کو لیشی او کلیچی دی استعمالو که نموز جمعات یاد مسلمانو سم مجلسوی داسی زیونو تبنید زی زکر دینا نور و تکلیف ملاویییی تردی چی نبی علیه السلام فرمیلو که منا کل من ها دی شجرت فلای قربن مصولانا چاچی دینا قرار کوکو کو یعنی پیازو قرلی اوگا کچا او داغه بدوی پوخلې کوا ورې زمون جما د دې جا ته دین رانیځی کی بل حدیث کراځي چې تتعظم من الملائکه فرشتو ته دینه تکلیف رسیږي دوی وځنا عبادت زینو کی د دینه ساتل دکرا سړې او خري ور پسې څه خوږی عادی استعمال شي تر دې او بدوی ختم شي قال رسول الله سلام اتذ تفذلون الذي ایو بدلوئی تاثید آقا هوا ادنائجدن معمولی دی؟ بلی دی پا اغ سبان دی هو خیرچا چا رو بحتر دی هوا ادنائ standby مراد دا, دا سیزن معمولی دی بلی دی پا اغ بان دی هو خیرچا هوا رو بحتر دی مراد تن من او سلوا جان من او سلوا ور و بحتر دا تاثید آقا بزرکی دا سیزن غاری منو سلوا د دین نور نه پسوې باندې غوړو به تر دم نیو قول د علماء او د دې اصل منو سلوا د دې قیمت د دا پیازو دالو د دا دې سيزونو نډیر دی نیو به تر والي د قیمت په لحاظ سره دی چې قیمت د دې ډیر دی دويم اورماబాద్ وو جزلا ذکر کړي جاتل فقون کومنو سلوا د ری خوان د دې پیازو د اوګي یو دی دالو د دا دین د هغه خوان دوم زیات دی په دې وجه باندې هم تنه دی, تن دی. درېمو وجه دا وا چې دا مانو سلواد الله رب العزت د طرف نه راتله او دا نور خوراج کو نه دی او په خپل مهنت مزوري کوله او د الله رب العزت د طرف نه نه ملاویږي هغه افضل وی پا پا دی هغه خوراج نه انسان په خپل په مهنت مزوري باندې ګټي دی وې جناور ته افضل ویلې شي سلورم و جباز علماء دا ذکر کئی اصل پمن و سلواء که سشک نو ده دی پا حلال والی کی اکا اللہ رب و عزت دی ترالی گا نوحیس شک ده دی پا پراکنو او کم دا نور سیزون چی دی با گتل پا خفلانو دے که دیر ککوک شبہات پیداکی دلیشن حرام محنت مزدوری حرام پیسه پی چناغی صداوے پی کری لی دارنگ نو دیر شبہات پاکی پیداکی دلیشن دی وجن دی بل ابو حیانا دوسری مولا زکر کری که تبی لحاظ سرا فواید پا من و سلوان کی زیاد دی او پده سبزو دا دال چکم زکر دی بادرنگ دا سیزون زکر دی پده که تبی فواید هم دمرنش دی با حر لحاظ بانده دا من و سلوان دا دا دی نور و سیزون نا مصرن فین ما سالتم ایه بی تو کسی لاشی مصرن خارتاں فانلکم فسیکنند بارسا سو ما سالکم ہوس بویجتا سو واڑیسوال کہ وی غقہ کہ وی وزریبت علیہم الذلۃ والمسکنا او وهلی شو پدی باندی ذلت والمسکنا ورسوی عاجز فقیرین وزریبت علیہم الذلۃ والمسکنا پدی کہ دویم عذاب والهوان بسبب الكفران ذلت ورسوی تا سنا شکری په الذله والمسكنا طريق ولما ګڼ فرقونه کوي او بهتر فرق ها د کوم جماع قرته ویره مولا ذکر دی چې الذله دا ویلې کې یي صغار ذلت رسوي اول مسکنا الفقر غريبي دنا مراده نو ذلت د تړې او ذليش سپک شي او مسکنه فقيري غريبي پدی وجبانې چې سړی ترسوي نه غریب شي دی و جن سپکو ذليش نوالای شو دی بانده مور د زلط و المسکنه او د غریبه ده فقریه دی وجنه از زلط و المسکنه لانده علمان زکر که چه دی اللہ را برزد به زمداری که مبتلاکه ابو اماما باحلی رضی اللہ و طعم ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلامی و صحبی ده آغای اوزال بازار تلار جه زمداری سامان اوکته پیما ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریدلی چې کم کوړه دا سامان نه نوته د کوړه ذلت نه بیا هغه حدیث امام بخاری رحمه الله دا حدیث مطلب ذکر کړي اصل ځمیداری دا خو افصل چیز دی ادم علیه الصلاۃ والسلام امام سرغسری رحمه الله مقصود امام سرغسری مولا ذکر کړي چې ادم علیه الصلاۃ والسلام ځمیداری کړو او مجالس الابرار په دې باندې تکسبي باسګړې ځمېداري او بهتري نشه ده حلال کې څه دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې راکم کوړته نه نوځي د ذلت نه نه وته امام بخاری وه مهو الله ذکر کړې مراد د دینا کرے چې او د ذکر چپاې کې بیا عبادت ورسر نیوي ځمېداري کوي او اکثر د ځمېداران دا حالوی ساروي نورو نړی د عبادت په اړه کپړې می بل مازی دي کله په ټی کې لګیاوی لګیاوی مستنه کزا شي کله ځان دمر ستړی کیج عبادت غنی شي کوله او هردا چې عبادت دپار پاره دمر ځان ستړی کولم حرام دی چې انسان بیا عبادت نشه دا کول دمر دنیا کار وکي چې ته عبادت ادا کولې شي دوی وژن ازمیداران اکثر هم دغسیوی د موزد دین په هک ډیر زیات کمی د دې وجنه چې دانګم راستوي کې چې بیا یې برابر د فارغ نیوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کوړته ننوسه ذلت او بني اسرائيلو باندې الله ذلت راوست وسه مسؤلاري کې مفتلات دي ځکه په خپل کاروندي کې یو خپلې غټي د دې وجنه چې دین د انسان ته صحیح نیوي نو د ذلت دي ورنه کله انسان دین عمر سره وی نباغه به تر کار دی کسب دی مالغان دا دین خوراک کئی غریبان سے تینده خیرات ورکی دا دیر و خلق و خوراک پدی که پروت کئی حلال کسید دی جنسانی کئی نوو علیشو پدی باندی زلط والمسکنہ او فقیری غریبی والمسکنہ زین کسوال دار ازی چیهود اللہ رب بلزد فرمینو چی زلط دارنگ پدی باندی غریبی و فقیری اوو علیشو مورد دی حال دا چی دیر کرت لی دین اسلام يهود او داخل بیر منظر خلک دي ډیر ډیر خلک لري ته مسلمانانه جواب ده غریدہ یو چې عزت زمون په ذهن کې دي زم عزت چې دی عقد الله ربو عزت په نسبانه دي نو اصل فينل عزت لله جميعا عزت اختیار چې دی الله ربو عزت لره دي او د چاته ورکلین و دښتمسې پاره کې ذکر دي که پیغمبر ولی المؤمنین مومنان و پیغمبر تا اللہ رب رزت عزت ورکره دی بیوجه نا منافق چه و عبدالله بین و بی بین منافقون که رازی ها غدا خفر کروا لئن رجعنا الى ال تی انو خرجننل اعز منها الازل تا مونگ تواپس شو مونگ دا عزتمن خلق چه دا زلیل بواباسو ماغذان تا عزتمن دیویل مسلمان تا دی زلیل بیل الله رب عزت په هغه ده جواب کړو چې عزت الله صرف اختیار ده مؤمنانو پیغمبر ته ورکريږي نو عزت ظاهری عزت خخاري خدای رب ول عزت کو نيز باندې عزت نشته دي او يهود او نصارا قرآني شري زिकर کوي دي کړه ده دي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما مثل الحمار يحمل الاثقال سوره جمعه دښته مو سی پارات بینځه سرعت از کوله تورات نا علمی بنکل دی مثال پشان ده خر الله رب عزت فرمیلو ملو دیوجه ان الله رب عزت په نسبان ذلیل دی ځکه چې اسماني دین دی پرې خلې دی ذیم والمسکنا مسکنا ویلې کې ده فقيري غريبيتا نو فقيري غريبي خو په حقیقت نشته سیده ذلت خود دی دی الله په نسبان ذلت دی او ما دولت فقير سرشته دی ما دولت د بعضونموهجه را ک کوي چې دا اول مسکن نه تقصیر ماجدی زی ګرکي دي تقیق سر ده میلاږ دا خبره معلومیږي چې دا دولت د یودو خوازو خلکو سری د پولو سره نیستشته خو غریدي په یودو کو مشت پرو لکې خلک ډیر پکشته اوخوااز خلک دي چې د هغیر سره لا دولت دی نور یهود چې د سریت هاغوم غریب دي وبغضب من الله بغیر شلدې په غضب وسه کېره طرفه د الله نه ذالک یئنم دا پدی وجا بشکا غانو یقرو نا بی آیات الله هی ګودی چکو پر به ګلو بایاتونو د الله رب العزت باندې و یاقتلون نبینا او وجلبین بی علیه الصلاۃ والسلام لره بغیر الحقی بی جرمه ذالک بما عصوا وکانو یاتدون دا په سبب دا نه فرمانی ددی اوودی حد نو چون کی زیاته کوونکی دلته کانو یکفرون بی آیات الله او دی چکوفر به کولو الله رب العزت وراغه هغه معجزات موسی عليه السلام د الله رب العزت موسی عليه السلام ته ورکړي او سړي بنی اسرائیل کې راځي او فصل بنی اسرائیل موسی السلام ته الله رب العزت نه معجزات ورکړي ودید حقین انکار کولو دوی هم کولای دي آیات نن مراجعه تورات او الله رب العزت موسی عليه السلام ته تورات ورکړي دیو دا ها غیر انکار کولو درنم قول ابو حیان رحمه اللہ ذکر کردی که مراد دا دینا تاورات کی ها غا آیاتونا ها غا خبری که پا کم کی صفت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام شویو نو دی دا ها غا آیاتونا دا ها غا الفاظونا انکاری کولو سلورم قول ابو حیان رحمه ذکر کردی مراد ذينا قرآن شريف دي اسم جديد الله رب لزد آياتونو انكار كي وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيْنِي قَتْلَ وَلْبِ انبياء عليه الصلاة والسلام بغير الحق بجرم انبياء عليه الصلاة والسلام اهدي قتل كل يعني قتل كله نبازغ خلقه دا ذكر كري دي كنبي عليه الصلاة والسلام دي نو قتل كري او زان دا پارا سو دلائل وي يو دليل دا وي سورة مومن سل رشته مسي پارا اكاوان نمبر آيات يو پندس و سمع آيات كرازي باعك الله رب العزت فرميلي انا لننصر رسولنا والذين آمنوا إِنَّا لا رُسُلَنَا سرو آمَنُوا وال نه آمنو ن مخ داد کومون د پ غمبر خپل او د کسانو و الله رز تخپلو پ غمبررانو د ایمان واللو امداد کوي د ووجه و چې د پغبر کردنو قتل کړي ځکه کاغ پ غمبر قتل کړ بیانګه د الله رب زت امدادو چی دی شو دوین دویر زن دا پار اداوی چی انبیاری صلاة و سلام قتلول شهیدان کول لا احانت دا حغیو آغی اس بکولی چی و عام صوری د لاسه دی پیغمبر شهید شی دومر طاقت عام صوری تا اللہ نده ورکره چی دا غد لاسه پیغمبر شهید شي او پدی که دی انبیاری صلاة و سلام سپکوال رازی وین د جمهور علماو رايدا چې دی ام بي علي الصلوۃ والسلام شهیدان کړو او پدې باندې غن دلیل شته دی یو قرآنی شریف غن آیاتونه پدې باندې دلیل دي ذکر یو خدای دې چې شریف ذکر کړیو و يقتلون النبيين بلا حق و جلب دین بي علي السلام به دارن سورت عالی امران کی سلور زیده کریبنده غسی رازی. آیات نمبر اکیس کیم رازی یوشتم نمبر آیات کیم. دارن ایک یو سل دول, دول سم آیات کیم. دارن ایک او ایک نمبر آیات کیم. و یک نبی ندق سراغیوی چی دیو انبیالی صلاة و سلام شیدن کول. دارن سور نیسا ایک سو او سورت مایده ستر نمبر آیات کی مرازی نو یو قدا چه در قرآن شریف در آیاتون در معلومی گی چی دیم بیالی اسلام شیدان کوری دی دویم احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دیبا نگوه دی یو حادیث مصند احمد کی اول جل چار سو ست نمبر صفقی و حادیث چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو این آشد عذاب یوم القیامتی من قتل نبیین چهانت پورز باندی صخح عذاب بحاغچات ملاویگی چاچی و پیغمبر شهید کرده بی نو صخح عذاب چی دے چی پیغمبر شهید کرده تا و صخح عذاب ملاویگی دویم رسول الله صلوات الله علیه و سلم روایت ده ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه به سوره ال عمران غايات یقتلون النبین بغیر و یقتلون الذين یامرون بالفسد من الناس و روایت ده ابو بن جراح رضی الله تعالی عنهم او کده حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت فرمایلو بنی امبیعالی صلات و سلام پاول حصاد او رسکی دری سرویخ امبیعالی صلات سلام دی شهیدان کریو او چمازگر شه سخلک دی تو دری دل چو گره دام ظلم کری زیادیم کری نوحاکم و خلکو چو ورطدا خبر کولا نوحاقم ورسرو شهیدان که نو امبیعالی صلات و سلام دی شهیدان کریو دریم دا مسلم خبره دا جزکری علیه السلام شهید شوه دارن یحیی علیه السلام دارن ارمیه علیه السلام یو پیغمبر تیر شوه دارن اشعیه علیه السلام دارن ایمیه علیه السلام دی شهیدان کوریو بل چکه می اعتراض نور په دې باندې 90 سیکنډ دریل شته کوم چې په دې باندې اعتراضونه راځي جل الله رب عزت فرمایلو انا لنصر روسلنا کوم چې مؤمن کې دي وجه زه حک رحم الله ذکر کړی دي نصرت بالحجت مراد دي جل الله رب عزت دې ایمان والو او د پیغمبرانو امداد کوي په حجت او په سره او دا چرت ہم دنیا کې نه دلی دلی شي چې چرتې پیغمبر په دلیل کې چرت کفارو ته کمزور راغلی ابراهیم علیه السلام دی په دویل چ اورته بادشاه عرضوي کولی کې دلیل په چپلې نشي موسی علیه السلام دی دلیل کې کورونه أغني چې چپلې نو انبیاء علیه السلام په دلیل کې د کفارو نو چې چپلې الله رب عزت امداد کړو دا خو زحاک رحم الله دې دین حالت انتصار په مانا د استنصار باندې په مانا د بدل اغسل باندې انتصار بدل اغسل ان انصر رسلنا بدل خلوم د پیغمبرانو خپلودا کسانو چې من ولادي او الله رب العزت چې امبيارې څهم شیدان ټول مؤمنان شیدان کو الله رب العزت د هغه بدل اغسل دی. بل چې دا جواب یې را شهید کېدل دا انبیاء اللہ علیہ السلام دا خلق و دلہ سا دا خو احانت دے دا دے جواب دا چیدا شہادت دے دا کرامت دے دا عزت دے دا احانت ندے شہادت دا یہ اوچت مرتبہ دا شہادت سنگا احانت کی دیلیشن دیوجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا خفلا دا شہادت سوالی کرے دے دارن صحابه کرام رضی اللہ و تم و رضی اللہ و نورو شهادت دا احانت نده بلکه دا کرامت دا عزت ده دا قبر سینه ده تیگنی بیار سلام شهیدان کول دا دا احانت دینی دیکھ دی بلکه احانت دا اللہ رب رضت عزت ترک کردی او بل الزامی جواب دا دی کدام آنینا لننسو رسولنا نبیع خورپسی والذین آمنو ذکر دی دین اقوه دا معلومنگی چه جات مومنانم ندی شهیدان شیوی او دا خدا سو حقیقت دی چه لذین سو کنکار ن دنیا کې هر اور څومره مؤمنان شهیدان کیږي دالک بماصو دا په سبب دنا فرمانی دیدی اوودی حدنه ودون کی زیاته کوونکی ان الذين امنوا والذین حدو دا تته اول خطاب په ترغیب چې اي مانوالو تاسو دا نشي بلکې تاسو دې خلق ان الذين امنوا یقیننا که شانتي مانواله دي والذین هاذوا کسانتی او دیاندی ونصروا نصرانیه او صابین او بی دینی دی منا منا پدی ټولو کې چا چې ایمان راوړو بالله پله باندې ولیومل او پرز اخرت باندې واعمل صالحا او اعمالو کني فلهم اجرهم په زپاره دی اجر به ویه وَنِعْمَ الَّذِي رَضِيَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ او نَبْوِي سِرَضِ وَانْدِي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او نَبِي لِسَقَم جِن دلت ذهن کے 200 سوالات رظیم یوسو سوال اذ جاء ان الذين امنوا مذكر شو بیاي والذين هادو والنصارى والصابين من امن بالله وامنوا على بسن دا, دا تحصل لا او تحصیل ده حسل باطن دی چی ایمان را وڈه ده نو بیا بسنگی ایمان روڑی جواب ده آقی ده من آمنا بالله دا باللسان دی چا چی ایمان را وڈه ده پا جبه باندی نو من آمنا بالله دلتی ایمان بالقل مراد دی لیکا سنگ منافقانو پخلو ایمان را وڈه نو ها خلق چی ایمان را وڈه پخلو پا اللہو پر آخرت او آکسان چهود و نصاراتی صحابین دی و دیر کې که چا چه زرن پا الله رب و رزد باندی ایمان روڑه پر از الله اللہ بدی تا عجر ورکی دویم قول در بعض علمو داده چه این الذین آمنون مراد آغا مخکنی شریعتونو باندی ایمان روڑه المراد دی آکسان چه ایمان روڑه یعنی په مخکنی شریعتونو باندې چه آغا توراز بور انجیلو پیغمبرانو دارنگهود مسعرل صابین من امنه بالله مراد پدی پیغمبر او پدی کتاب ایمان اورل او پر از اخرت مراد دی ها کسان امنو چیمان راول یی نه پوخل باندی والوینه حدو ها کسان چیودیان دی یهودیان اصل ورقولداری چلد یعقوب علی السلام زوی چی کومو یهودا زال پدال بانی بدل شوی او دا عربی کی لفس ببل بانی بدی بان و یهودا دادا اغولاد کرا دا دیو وجنورت یهود ویلکی ده. و النصار و نصرانیان بعض نما وجه دا ذکر که چیدیتا نصرانیان زکر ویلکی دل جی سورت صف کرا دیو اتشتم و سپارکی چی سالی دا ویلو من انصاری الى اللہ وقال الحواریونا نحنو انصار الله دیو وجنورت ویلکی بعض ذکر کلی دادا علاقی دیو دا وجنا دیتا نسبت که و وسابی نو بی دین خلق صابیین په واره کې ګڼ اقوال دي چې صابیین چا ته ویل کېږي یو قول دی امام ابو حنیفه رحمهم الله او د شمع موسیٰ رحمهم الله دي هغه صابیین د له مذهب بدلله ده د بیو سره سره مذهب نشته بالکل له مذهب بدله او دا اهلی کتاب یو فرقه جوړه شوه چې بالکل یو مذهب یې نو اکثر علماء جرئی صاحبین مانای پا بیدین سرکی در این قول دا بعض علماء داو جدید فرشتو عبادت کیونکی خلقو در این قول دا دی جداد اله الا اللہ, اللہ, اللہ ویونکی خلق ولیکن زاندی او شریعت درې کلیه منسلیک عبد الرحمان رحمه الله کول غا دی لا اله الا الله هو ينكحو ولیکن نه زان يهوديان ګنل نن نیوبل کې سمزاني ګنه دې شریعت یې ځان پابند بلکه د حضرت ابراہیم علی السلام په زمانه کې او د ستور عبادتونکو خلکو نصابین یعنی بې دي نه خلق من امنه بالله والیوم الاخر دا چې مان ډول د دینه رسوله په لا باندې او پرز آخرت باندې ایمان بالله والیوم الاخر ذکر شل ایمانیات ته دو ذکر کې ایمان بالله او ایمان بلاخرت په ميز کې ار طول کې مانیا ته د اشاره و پدې دوه اوله واخره ذکر کې وامینا صالحنا واملو کنیک فلاهم عجرهم عند ربهم عمل صالح مقی چوبی سنبرایت کی تقصیل شوی تکم عمل تبیلی کیه فلاهم عجرهم فزا پار دیدی عجر بوی عند ربهم پنی زرب دیدی ولا خوفن علیهم او نبوی سیرپ دیباندی ولا هم یحزنون او نبوی دی غمجن حوزن او خوف که مقی فرکونا بین شیدون وَإِذْ أَقَضْنَا الْمِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ذَرِئْنَا ذَوَيْكُمْ خِطَابًا خِطَاب کې درې قلیتې د مخکنو يهودو او سلور قلیتې سلور خباثتونا قباحتونا د رسنوی يهودو درې قباحتونا د مخکنو يهودو یو نقض ال عہده کدي بواعده ماتولي دریم الحیل فی ذبح البقر دا واه حلالو کی چل ول کولو 67 نمبر ایت میں دریم قباحت ذکر کی دریم قباحت قتل النفس چې دی بی جرمه قتل کړو دا بہ نمبر ایت دا قباحت د ذی ذکر کی دریم خطاب کې درې قباحتونه د مخدنوی یودو نقض العهود كما تقول دوهم الحيل في ذبح البقر دوافع على الولوكي جل والكولو درهم قطب النفس سلور پلتيد رسنو يهودو سلور پلتيد رسنو يهودو يو تحريف آيات نمبر پچتر پينزاب يعجم آيات كبير كي تحريف دویم منافقت چیت تر نمبر آیات کدا کی زکر کیگی در ایم تقلید آراد یهود رائی گمان او خیال پسطل آیات نمبر اتت تر کدا بینیگی سلورم مخصوصینا لی انفسهم بالجنن زند لپاره جنت خاص کوي چې مونږ به صرف جنت ته ځو جهنم نه بچیږو چې ځان غنی آیات نمبر 7 کې لري ذکر کیږي مدوین کتاب مدوین کتاب کې دری په لیتې دا مخنوی يهود او سلور په لیتې د رستنوی يهود مدا اوله پرتی نقذ العهود او اذ عقدنا میثاقکم او یاتی کلجوا غثمغا میثاقکم مظبوط اواز تھا سنا ورفانا فوقكم طورا او پور تکڑیو منگاد پاس تاسو کوہیتور غر سنگم پور تکڑیو نوڑی تفسیل سورۃ اعراف 171 یوسل یو يو او ییم نمبرات نہم سپارے کی راضی وا اذنا تقنل جبل فوقهم كانه ذلۃ وظنوا انه بهم خذو ما اتيناكم بقوه دا غرم بالکل د بیخ نیرويسته په تاسو او دا ساسو د پاسه کې لگا په تاسو باندې سور یو ديامدار ته ویل چې اونې زیدا کتاب چې کوم مونتاوس درکو په تفصيلي سور عبادت کې به شي فوق فوقكم تورا او پرد تک مونږه د پاسه تاسو کوهی دور غر ديامدار ته ویل خذو ما اتیناكم بقوه ونیسی هغه کتاب چې د رکو مونږ تاسو په مسؤلیتیا سره زین کې سوال غار ازي دریمه سياره برو برود شي لا اکراه فی دین 256 نمبر آیات سوره بقره دریمه سياره کې لا اکراه فی دین دین کې زور نشته دی نو هر کله چې دین کې زور نشته نو الله رب العزت ولی په يهودو باندې دا غوږه او ارتویل شوی دا کتاب واخلي نو جواب کوم دقدې کہ مخکې تیر شه احکام الهی داد الله رب ال عزت د پاره نیوی بلکې بندگانو ده پاره وی الله رب ال عزت اختیار دی چې څوک ايو احکام موزه برابر د ټولو مونږه د بندگانو ده پاره وی تحقیقی جواب دا دیں اصل یو د اکراه فی الاحکام او دویم دی اکراه فی دین اکراه فی دین چا باندې فزور باندې دین چې نه هغه نشه منلې په چا دین اسلام یودل قبول کوو دین امنلو وکرا فل احکام حکومونو کې ب هغه باندې زور کیدی شي یودل څوک مسلمان شوه نه په زور مسلمان کولی نشي بچ مسلمان ش نه بیا هغه احکام نه زور په کولی شي نو اي دې ایمان خورا وړو په دین وروسته بیا مسلمانان سره چلول شروع وکړ والله رب عزت په دې باندې غرو چت مثال درس دی یو ماشوم دی سکول ته نېزی نو ساده دل زندګی چې خلکو په ځکوڅو کې ګرځي او په ځوې سکول ته ګوزي چې څوک سکول ته نې راغ سره څه کار نه لري یادته څوک سبق ته ناراضي درس ته ناراضي مخفل کاری دی مچکل یو دی یو ماشوم سکول ته یا درس را نو د دې چې کوم قوانینو یادې یو سکول کوم قوانینو نه هغه بخامه خامنه ني بابیا نمونی او سار ورته صدا ورکي دغه څه یوسړی یو انسان اسلام ندی قبول او کړي دین ندی قبول کړي په هغه باندې زور نشي کېدی او چې دین اومانه رو او داغې نه روس بیا چلول کی م بیا داغه سره زور کېدي شي یو دین یو دین منلې او دین رسول الله رب العزت په غرو چتو وزوما تیناکوم بقوتهن یا کی ها کتاب واخلی هاگه کتاب چې درکو مونگ تاوستان دی قوتین پا مضبوطی آبانده وذکرو یاد چې ما فیهی هاگه حکام چه پدیکی دی پارا چه تاسو فرزگار شئی وذکرو ها ما فیهی دی آیات لانده تفسیر قرطبی زکر کرده دی وذکرو ای تدبرو اوامره و عیده و لا تنسوه و لا تزیعه و وذکرو دامانا وذکرو ای تدبروه فدیکی تاسو سو چو فکرو کئی دویم وحفظو اوامره و و عیده و تاسو چه کم دادی اوامر دی کم نواهی دی نواغی یاد کئی جینی پاغی عملو کئی درم لا تنسوه و دامه سلورم ولا تزوی عهدا مزا یکوی دا ده الله رب العزت کتاب چې پری کې سوچ او فکر به انسان کې بدی کې کم احکام اوامر او نواهی دی بدی به ځان پوی بدی باندې عمل کوي د دې رول بنه کې او دا بنه دی چې جواب پری دینه هر آسمانی کتاب مقدس دی غالبا امام قرطبی ري ملا ذکر کړي هي کتاب اللہ رب الاول صرف د تلاوت لپاره نه درالې سیده پا تلاوت دے ثواب ملاوی کی صحیح او تلاوت چلے دا کتاب اصل مقصد ندی محاری او اسمانی کتابی او خاص مقصد دی او خاص مقصد داویچ انسان تا حاغی زان پوئے کی او دا حاغی مطابق انسان عملو کی ثم تولیتم من بعد ذالکا بیعواری ریتا سورس دینا فلعو لا الله علیکم اس کے جری نو فضل اللہ تعالی عطا سبندی انی پتہ کی ازاب ترا جتا کے نزاب مستک ورحمت, ورحمت دالله تعالى و رحمن اللہ در باندھو کا گدان لکنتم من الخاسرین خم خبو تاثوان یانن ولقد علمتم الذين تجاوز منکم في الصب فقلنا لهم كونوا قرہن خاسین بنی اسرائیل دا وا خیال داوود السلام په زمانه کې و اکثر اهل علم په نيز باندې داوود عليه السلام دی منک هم چې هفته حفتی پرهز باندې احترام کوي او حفتا د دې تعظیم رضوا او مخکنو امتونو کې د تعظیم او رضوا عبارت نه کړي دي څنګه چې د موږ د جمعې ورځا يهودو د حفتي ورځوا او د نصرانيانو د ايتوار ورځوا او د مسلمانان د حجمی او د تعظیم ده نو هغه باندې بالکل کار بندو او مسلمانانو باندې کار چي صرف د اذان چوي شي نو دین روسوځ دي تر منځ په دې مېاس کې دا کار حرام دي کوم انسان دا ګټو کدا ګټه حرامه ده نور د دین مخې روسو کار کولی شي الله رب دې دې ته ویلو چې دا تاسو داسته پورس باندې اخكار مکووي خدای دې پورس باندې روس وراي شي چورارات کې چه ده هفته پو رضوان ده اخکار شرعان، اخکار باو، واضح باو، دو باو دفاس باگرزی ده، میاین. نو دیوارلویل چیرا که هفته پو رضوان ده اخکار نکو، نو بلا رضوان ده کبانوینا، دیووجینا دیده آغی ده پاره هلی بحانی شو جوڑی که. او هلی بحانی داوی، چه ولیتی نروکنس پلی، چې رویس پلی، نو باوچه تن رادلین و خامخوا بو سر کبانو مرازی، و چه کبان بر دی خواه جدا کنده که لگی و ببا بی بی بند که و نو بیا بی کبان تی نرو نی ول چا بار تیل چهو گو را پاغرز کری و اینا داخو داخو داخو را زخکان خکار کرده پا دی که دری قسم خلق جوڑ شلن یو فائلینو چه دی با داکار کولو خکار چې دی حقا کولو دوی معنیعینو ځخلک واعظ او نصیحت والا او دیننه چې وګوري دا کار متوي درېم نمبر ساکیتینو هغه چې پادشل او دا کوم چې معنی یې نو چې خلک یې منکو لودی ته ورټوي لمتای زونه قومه الله مهلیکوما و ماذم ماذابن شدیده تاسو دې خلکو ته نصیحت کوو بس کلهه راکیو ک الله ورسره هرڅه کې رزق فل کوي تاسو په پردکار معنی څه کوی چې تاسو په خپل کار نه کوی بس ځاډېره اگر تین مو خو دیده منت که و زهاری که و دیده پاچه دا اللہ رب العزت دا عذاب نبیشی کلی چی دید آکارو کلو اللہ رب العزت عذاب قدی بانده راغی نو چی کم فعیلونو بالاتفاق حق و غرق و عطباشن دا بیزوگان دا خلق دا اگر نجور سیو ساکیتینو پا باره که کم چی معنیینو حقی تا اللہ رب العزت نجات برکن ساکیتینو پا باره که بیای اختلاف دین ایا ح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهم اولنه قلداو چاغيم الله رب العزت هلاك کړو خو به عروس او شاگرد د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهم هغه وویل ابن عباس رضی اللہ تم ته پریمان کا چې وګور الله رب العزت صرف فاعلين هلاک کوي چې چا چلا کار او دانور چې دې کم چې پاتې شيو کومب من کول کله الله رب العزت دې هلاک کړی ابن عباس رضی الله تبارک و تعالی یو جوړم په ایمان کې ورکړ او توفسه ورته ورکړې و او خوشاله په خبره حکم چې ساکتينو الله رب العزت چې دي هغه هم ته نبچ تا شریف کې د هغه د نجات ذکر نيشت ځکه چې هغه چې پاتې شي الله رب العزت د هغه د ذکروم چې پاتې شي هم بنی اسرائیل و دی کولو دیوژن په پښتنو کې دا خبره مشهور ده وی مولا ورلا پی وبوت کی اصل لا مثلا دی زینی شروع شوی یو اکثر علماء او اکثر مولیاں نخکار نخکر به کول د هفتی فورس خو جدا زی تخویراوستو معاملی یو بو کی به وی میان راغینه رانیول قاصان بهانه به د اجر وکړی او جوړ دغه خوبو کې دی مونږی څار پرز باندې د ښکار کو دونه مونږی څار پرز باندې راښتل پر بان دیتو. الله رب العزت دی دین دی زوغان جوړت اصل داوود علیه السلام خیرو کی داود علیه الصلاة والسلام خیره داو که چلا اللهم لعنهم وجعلهم آیا یا دی پلعنت کی او دایو خلقو دپار دا نمونو عبرت او گرزی داود علیه الصلاة والسلام تداخیرو که اللہ رب العزت دیدین بیزوگان جوڑ که بیزوگان تیزکر جوڑ که بیزون ظاہری شکل دی انسان پر انگیخ او حقیقت تیده بزو جدا جداش شیده دقصی زم ظاهر خو چلې ځان خلکو تداخ کاره کولو چې مونږ د هفته پرځ کار نه کوو دې دوار غرسو الله دا څه زابور کوي چې بې زوګانې تی جوړه ظاهر کې انسان ښکاری حقیقت کې بل شي لا اوس بې زوګان چې کوم دی مداي هغه بې زوګان یا دا نور بې زوګان دي نازل کېدا بې زوګان چې دا داغینه مخکیم دا, داغین دا بې زوګانو کم کومه چې لار پرځت عذاب رو لیکن هغه د عمر د پر سره الله باخي نه فریږي لاغر <اللّا> کو تبعی کی دررز کی هغه مکمل بیا ختم شول و دا هغه زوگان زوغان ندی هغه بیا مکه ټایم کی ختم شول دو دررز کی او دا به زوغان دا هغه نه مخ کی مو دا هغه نه رسوسم را روان دی ورقد عالم تم الینا تذومنکم فصبتي او ته کی سره خکارک الله رب عزت علمتم فمانخکارک کل متاوس تخکارک ذکلا تخ مخ کی علمو وفكرك الله را عزت او استاد کاین اعتراض منکم جزاتیکرو استاد سنا پس سب ته پکار درز وقالی کی فقلنا لهم فسوالمون دیتا کو نو شی ترتن خاصین بزوغان شادوغان خازین ذلیل فجعلناها نکالا لما بینها و ما خلفها فجعلناها پس ذکر المون دی واکیل عبرت لِماذا خَلَقُوا ظَارَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ یموجود په دې ځمانه کې او ما خلقها الها ذا سورتن کېو بینه یدی امنه شیخ القران رحمه الله پر می موجود په دې ټیم کې کله معنا په بینه یدی حددن چې کوم مخ کې خلقو چې مخ کې و هغه مړ شي راوی د عبرت کې دی شه بینه یدی امنه دا چې کوم خلق په دې ټیم کې موجودو او کوم چراتونکو خلکو حقيقه پر الله رب رضت نمونه ګرځول. بل تاسو کوم چې د قصید الله رب رضت حکمونو سره د پیل شروع کې کی الله رب رضت دغه ځکی. دیم قول تفسیر بهر موهيب ذکر کړی دی. بین یادی هاو ما خلفها بین یادی حال ما حولها من القران الله رب رضت دې لرا عبرت وګرځولو هغه چې دینه ګیر چا پیر د کلونو وما خلفها او کوم کلی کی چې موجود هاغه لپاره مې او لرو خلقو لپاره الله رب ال دا عبرتو و درين کول دا دي لما بينه دې ها بينه مراد کوم چې مخ کیو یند عمر په لحاظ سره چې مشران او ما خلفه روستو ییندین روستو راتون کې یا که شرانو الله رب ال مشرانو که شرانو هر چاره دا واقع ابرت و ګرځولہ جام کی اللہ کو کو نو کی دکسی ہلی بانیو کہ اللہ بدقسی صدا ور کی وموعظۃ للمتقین ودا دا دا قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرا دا ذین قباحت ذین ذین قباحت ذیذاو الہل ذبح البقر دا وا په حلالو کې دي چل ول او چل ول طریقه دا چې دي بار بار ته پوښتنې دی د دې لپاره چې مونږ ته به دا خبره اسانه شي په با خبره باندې تا لاله سختې ده دلته دا وا د حلالو دي ته الله رب دې ټول حکم کړی دی تاریخو نورم ډیر تاریخ دی ته دې ولې حکم کولو چې تاسو غوا حلال کړئ اصل وجہ تزخیر مدارک امام نصفره محلہ ذکر کردن فاراد اللہ این یحوینا معبودهم عندهم اللہ رب رضا دا غختل جدا دی کم معبود دی جدا پا دی باند با اسپلکشی دا معبود دی و با دغوا عبادت کردن و دی دا پارا جدا معبود پا دی باند با اسپلکشی دا پارا اللہ ورسا دی حکم کردن دارن دا قبران تفسیر بغیر موهی تم ذکر کردا کہ الله رب العزت وای د نور ستونا دیتي جدا ذکر کليانو امکانو یازمون من دون الله دې تديده غوا عزت و تعظیم به کولو او د الله رب العزت نه بغیر دې الله رب العزت ورته دې د حلالو حکمو تاسو حلاله کی تاسو دې پاچدي کوئ شي په خپل د زمون د زندګانی چې خلاصون دا وسو نه اله ګریش نو اېقاله موسی یاد کا کرے چویل موسی عليه السلام له لی قومه یې ووم خپل ته ان الله یامرکم یقینن الله کوم کې تاسو ته تا انت زو بقره دا کې حلال کوي تاسو یو قالو د دې ته بقره نه کېره ذکردان علماوي دې یو غهر علي کړي وې بس بدا خلاص شي ویوي قالوا ولذي اتخذنا حزوا ايني سي ته مونږ لرا پټو کول قالا ويل مصالح صلاتو سلام اعوذ بالله بنا واړم په الله ربو ان اكون من الجاهلين دا چې شمز د جاهلونه نه نه پهونه قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فنا واړم په دا چې شمزه جاهلو ده ناپوه نه د نه جاهلا غصوبې څوک د الله رب العزت حکمونو کې ټوګي کوي د پڅخنداګانې کوي دا انسان جاهل او ناپوه دی قرآني شريف ازواب د جهالت غن ذکر کړی دی چې جاهل ناپوهه حقیقت کې کوم انسان دی یو جاهل هغه څوک دی چې الله رب العزت حکمونو کې ټوګي کوي پس پڅنخري کوي موز دے آزان دے بلیو عبادت دے آغی پس خاندہ کول کول دا جاہل دی دویم جاہل آغس ہو دے عمل کی گناہ دے گناہکار انسان چسو گناہونکی دام جاہر دے نابوہ دے او دے دی زکر رسط و صورت نسان سرورم سپارا آیات نمبر ستران او لسم نمبر آیات کیا دے جا حالت زکر شو دے سوره نساء سلورمه صفاره آيات نمبر 17 انما التوبۃ علی الله للذین یعملون السوء بی جہالت ثم یتوبون من قریب ایننک وکت توبۃ الله رب العزت قنیذ لپارہ دا کسانو دا یعملون السوء بی چعمل کئ دا گناہ ته جہالت نو ګناځ څوکي هاو په ناپوهي سره کوي دیو جناز مجاهد رحم الله کول دي كل عامل بمعصيه الله تعالى هو جاهل هر هغه انسان چې هغه الله رب العزت نافرمانی کوي دا جاهل او دا نه په وه دي کړي انسان دین کې دارا دي چې ډېر خلخ خفويږي دا ګناځ داغي بوجود دا کار کوي دا خو جاهل نه دی بهقدر خو یې دی دا هر څه معلومات ورته شته داغي بوجود دی ګناځ نو اصل کدا جاهل نه دی بل غنا نه کولی او جاهل دی زکه غنا کیته یو اقل من انسان د خپل رب د خپل مالک د خپل خالق نه فرمایږی نه شي کولی و جدی کې ظاهرن دی په یو حقیقت کې دی جاهل دی جدی دومره د خپل محسن کې چا ورته زومره احسانات کړی دومره خې ګڼی کړی دی په دا کړه داغه باوجود د هغه نه فرمانی کې و جنه فرمانی کې انسان جاهل دی اول جحالت چلی صورت آراف نهم سپارا آیات نمبر ایک تو اٹتیس یو سل اتا اتاییم نمبر آیات چیز کردین دا آیات مینزل سر نوڑتا بوری دا شرق تلقه ول دا جحالت بی ناپویده نهم سپارا سوری آراف آیات نمبر ایک وَجَاءَ وَاذْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَلّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ طَائِرُكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ وَرَوَّتَ الْمُنْبِئُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ضِرَاعَ بَانِي إِذْ سَرَاطَ د راغي غوا په شکل باندېاغي او بوت جوړ کړو قطاده ره مولا ذکر کړی دی یاقوفو نعل اصنام لہوم چر आपण شی وی په دې باندې په بوتا نو پدربا باندې چر دې قالو وی دې په ني چې لو چې کړه داخله دل کناني خلا کې یا قبیله لخم والا وديم موسارې سنت وی لیا مو سجع لنا الهن کما لهوم الها اي موسار السلام او ګرځوا د پارا یو اله سن گاه کی د دې لپاره ای لاس دې همدغه پرانبه څه ویله پکړی قال انکم قوم متجهلون وای موسعلیه السلام یګر تاسو یو قوم جاهلان یو قوم ناپوهیدان نو داوم جهالت او ناپوهیدان چې کړي انسان د شرک لږ کې او د شرک مطالبه کې بل جهالت ناپوهی صورت وح دولسه مو آیات نمبر 29 یوکم دیرشم نمبرات کے بل نا کوئی ذکر نہ وہ یہاں تو ملا اصلکم علیہما لا عَلَيْهِ مَعَلًا ان اجری الا الى الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاخو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون نور الاسلام تلقو الزن دغریبن فرحتن نور الاسلام وہی وما انا بطارد نیم زو شرون که دا کسانو چیمان والا ځکه زکا اینو ملاقو ربهم لیکن ان دیم مخا مخیدون که دی ملاویدون که در او قرصران ولیکن نیارا کم قوما تجهلون لیکن اینم زو را یو قوم جایلان یو قوم ناپوها ندا ناپوی دا جتقل <سؤال> تا دا تا مشوری ورکے جزان دا غریبان لرکا کا زان ځان لري بتاثر کنو من بتاثر و زکیو ندا ناپوی دا جتقل تا بل جہالت و ناپوہی دا کہ پردیس زنانو یو واقع تے میلن شروع کی پردوس زنانو طرف تے میلن کول داں دا سبب دا جہالت او ناپوہی دی دیدی ذکر صورت یوسف دو لسیمہ سارا آیات نمبر 33 تي در نمبر آیات قال رب السجن احب الي مما يدونني اليه والا تصرف عني كيدهن أصب إليهنا وأكم من الجاهلين سورة يوسف دول سمسي پارا آيات نمبر تين تيس پردو سنانو تميلان كول قال رب السجن ويل يوسف رسلام رب زما جيل أحب إليا دير خوغد ماتا مما يدونني إليه ذهغ سنا شراغواري ديمال رجيتا وإلا تصرف أني كيدهننا او کچریوان ریت زمانا تدبیر او چل ده دی اصبو الیهن زبا میلانو دیتا و اکم من الجاہلین او شمب زد ناپو هنا نو اکم من الجاہلین تاڑی او تیم کی کله چې چه پردو طرف تا میلانو که او دار جهالت تا ناپوی خفرده که انسان پردو زنانو تا میلان که که انسان پردو زنانو تا میلان که که اللہ رب رزد چلی انسان دا پارا نکا الله رب الجود والتقودنک فرین بل جہالت جدی د ناری نو سرابت کاری کول جنا کاری کول د انتهی و ناپوچیا ده ذکرین مقصد د الله رب الجود خځ پیدا کړي سوره نمل نور لسوم سی پارا آیات نمبر 55 بینه نمبر آیات کې د جہالت ذکر دی الرجال شهواتا من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون وإنكم لطاعتون الرجال وإنك تسو خاما خارات للكوية لكانتا شعوة من دون النساء فدفقولو دا شعوة بانجي سوا دخزنا بل أنتم قوم تجهلون بلك تسو يقوم جاهلا ندا جهالت او ناقوه دا انسان نارين دا نارين سرا بدكاري كي. بل جهالت او ناپوهی ده انسان پا امانت کی خیانت کی تا تا چا امانت در که اجزادان سرکی ده او تا پا آغی کی خیانت ده که دا ناپوه زکر ده تا تا دا سیز در که ده ده پارا تا ده خیال و ساتا ده حفاظت و تا تا تا پا که خیانت شروع که ده دا خو جهالت ده آغا در کلی یو مقصد ده پارو تا تینا بالمقصد ده خیلی دا دی ذکر سورتی حذاب إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا إن يحملناها وعشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ما أخير دعاية إن الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً إن إنسان فدي أمانتك ان هو کانه زلومن جهولله دا انسان ظالم دی جهله او جاهلو هم د وررسه ناپو هووم دی ناپو حزکه دي جې د امانت په مقصد باندې پونی شو بل جاالت جې د الله نپغیر د بل چا د ععبت چاته ونا کوول او حکم کول دغیر الله د ععبت چاته ونا کوول دا ج حالت دی ناپوهیده ذکا ناپوهیدا چې عقلمن انسان هغه الله را بولځي ته عبادت او تابعداري ته خلک را بړي چې غیر الله <سؤال> دې عبادت ته چاته حکم کې دا جہالت ناپوهي د دې ذکره سورت الزمر د لریښتمو سيپارا آيات نمبر 64 څلور شبيتم نمبر آيات کې قول لا فغیر الله تام رونی اعبد ایها الجاهلون قل الله او یا نبی الاسلام آیا بغیر الله نه تامروونی حکم کوئی تاسو ما ته اا وځو چې عبادت حکمای نه الله نه بغیر د بلچای ايها الجاهلون اي جاهلانو انقوهو خدای چې ته د حکم کې د الله رب العزت نه عبادت بغیر د بلچای عبادت کوه خدای جهالت او ناپوهیدا ذکر عبادت لایک چې هر الله رب العزت دی اور قران شریف تقریبا دا اتاسواظ ذکر کړی دي اوس عقلمن او جاهل به تم انسان چرته کارون کوي په دیتو کارونه کوي او کارونه کوي دا جاهلونو نه په هدي اگر کزان تړي لوي عقلمن قالو دورنا ربک ایبی لنا ویل دی او والا د پار دمږه دربستان ایبی لنا چې بیان چې مونتا ماهیہ چې سړی یې سننګ دا ته پوسونه ديسم را وخت کړیو نو تفسیر مدارک امام نصیر رحم الله اول جدي صفه کې او تفسیر خبير کې امام رضي رحم الله ابن عباس رضي الله تعاله هم قول ذکر کړی دي طلبوها 40 سناد دي څلوي توکارو کړی دا ته پوسونه وکول دا غواثه څنګه ده رنګي څنګه ده عمره څنګه ده کارونی سیسی دي نو دایو کې سمول کې دا پوسونه وکول مسلوخ قالو پردي دقه سته پوسنه به کول نو ويل دیو غواړه د پار د مونږه دربستان چې بیا شي مونږه مالو نو ها نا یان څنګه زغوا د اول تپوس د عبد عمر فباركوي چې عمر استوي قال ويل مصلي صلوات والسلام انه یقولو شاندايه جل الله رب العزت فرمای انها بقره یکینندایو دا لا فارزون چې نه ده زړه ولابیکرون اون د وڑا اوارون بینه ذالکان درمیان د اپه میند دیږي لا فر جون ورا بکر فارس ته وی او بکرکه می غوا ته وی تو تفسیر وه امام النسری مولا ذکر کوي اول ج څن سوچیت زپکه چې فارغ فارغ اصل کیا غوا ته ویلې کیږي انقطاع ولادت ها چې د هغه ولادت دا غي بچي نرهولکي مل کبري د بوډا واري د وزن چه داسه غوا جومري تمره زياد شي چې د بوډا واري د وزن هاغه نو بچي نرهولې دي واځه عربي کې فارز ویلي کې دي بیم ولا بكر بكر اسم للصغيره التي تل لم تلد من الصغير بكر هاغه وړي غواث خيته ویلي کې چې وړوکوي د وزن بچي نرهولې ولا فارز نه د ګړې فارز هاغه ګړې چې دومره وړېشي چې لنګي ګینه او به تر دومره ورسې چې ورکوای د وژن داغي بچنه کی اوانن بین ذالیکا درمیان د اپمیز د دې کې جن تویا ترې لنګونی کړ ففعلوا ما تمرون فسقیتعسوغه چې تاسو حکم کولې شي قالوا دولنا د تطو ذرنګ په بار کې کی دی او واړه د بار د مونږه رب کا د یو بیل لنا ما لونها تبایانشی ممتا ما لونها صدی رنگ ده دیغوان قال اول موسی علی السلام انهو يقول الله رب العزت فرمی انها بقرتن یکنن دا یغوان صفره اوتک زرده فاقع لونها شوخده یا تیزه یا خالصه رنگ ده ده تصر ناظرین خوشالیک تون کولار پالدو لنا ربک یوبیل لنا دا بل تپوسا زیرا وان سنگ کارونی دی کار است وی لنا وی دی او والا د پار د مونگا و ربک درو استانا یوبیل لنا چې بیان مونتا ماهیا زیرا یې کسب د دی غواکار دی غوا ان البقره تشابه یقیناً غوا غړا وړ شي بون باندې و انا ان شاء او یقیناً مونږه غوا قشاد الله تعالی لمحتذون خام خام مختصته ورزیدونکو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله د چریدیدا ان شاء الله نه دی اولاد دی اولاد دی اولاد دی او ترکهامه ته پوره چلی یي د دې اولاد د اولاد یو بل ته ویني چې تونه کوله د قصې په څیر ګرځیدل خو دی ان شاء الله او ویلون الله په بل دي په مقصد کې کامیاب کو دی وجنا کړی انسان یو کار کوي او ور سره ان شاء الله او وی په دې کې ډیر خیر او برکت دي او که ان شاء الله اونې وی نو کار اکثر به خیر وي دی وجنا سليمان عليه السلام نو مبارک راضیه عزلی راذو کا داو باضر ويتو کراځي شپېتو بیانوي بعض کراځي او یا بعض کس راغلي دي دغه ځن لواجه واکه ټولي نکاح کې سلمي بیانوي او یا چې ده او ریوي آزادوي شپېته اولاد چې ده پاره کې ویندي وي دا روایتو کې مختلف الفاظ دي وژن راغلي دي وسلیمان عليه السلام دا ویل زو بدي سنن شپېنه کوروالې شروع کوو او الله رب عزت ماته بچرا کی او اغاینه ویني مجاهدین جوړیږي د الله د دین خدمت وکړي سلیمان علیه السلام ان شاء الله تعالی رشولان بده کی صرف د یوی خېزې لري حملوش او حقم نقص الخلقات الله رب عزت چي دې پوره بچینو صرف دا وقې یو ټوکړه الله رب عزت ورزور کړه نو سلیمان علیہ الصلات والسلام په شی کېره خدا ان شاء الله ارسیو نو بیا قران شریف ذکر تعالی الله را په عزت او رجو کوونکو شروع شه داران د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رازي یهود راغلو د نبی علیہ السلام نه سو ته فستنه یا مو کرکین په خوند نه د یهودو یو تاسو ذروپ بارکې کډو چروسو شه دي لارن د صاحبکا خوبه بارکې تګړو ذلقرین کو بارکې دته پوښتنې کړو نبی رسول الله ورته فرمیل سبب او ته جواب ورکړم نبی رسول الله ان شاء الله ورسره او نبی لاندې پیندل سره جو پرې وای بندوا پیندل سره ځو پښته پارا دریښتم تاسې هم برایتکه الله رب عزت ورته فرمایل ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله اے پیغمبر دیوکار کو بارکدام ویا چې دا کار به سبا وکم الا ان يشاء الله مگر دا ورته راویا چې الله رب عزت خو کوي دین الله ورته راویا کله الله رب عزت خو کوي دا کار وفي وجه سريفة يقول إن شاء الله آمنين محلقين روس ومقصرين قال الله رب رزد خلق شاده تأصبه وحرمته وداخله وفي وجه نقول ان شاء الله أبدا أن الله رب رزد مقصد في كامية وإن شاء الله او يقنن من خلق الله تعالى لمؤتد وخامه ومقصد ترسيد وقال الله ورد مستعيه السلام أنه يقول شان دای اجد الله رب العزت فرماینا ابقرهتون یکنن دایو غوا دالازل لول چرې د چوتی تستیر الارض وا چړې زمکا ولا تسقل حرثا او نه دارټې نه خړو بون کې فصل لرا تستیر الارض وا چړې زمکا وراده یو نیشکولې بل سنیشکولې ولا تسقل حرثا نه دارټې کوم علاقو کې چې دوی انتظام تنظیم ډول او په طریقه باندې نیو نو ازې کې خلک یو لوی تو یو کني غنی بو او وتهړو پاره غویا م باندې وګرو بسې ارط باندې صاحب یو دی ټلیفونو تشته ولاتس تل هرتا نه دا خړو ګون کې نه دا بو ګون کې د فصل مسلمهت العائشه فيها مسلمهت صالح مذا پردا لائشه فيها نشته د دا په دی کې لائشه فيها نشته د دا په دی کې دا په دوه یا کو لائشه فيها دا په کې نشته دی ځرا زیاروین په بل رنگ پکې نیشتدي دی دیوجن دا معنا دا چې ځوران بل رنگ پکې نیشتدي دی دیم مطلب لاشه ته په دا پکې نیشتدي د کار د وجینا ویانو په دې کار کولی شي دا ویانو په دې سود باندې چره د هغه اثر خکاری دیوجن لاشه ته په دا پکې نیشته کار پندې شي وي په سود باندې څه نه خون نیشتدي قالو الان جیتا بلحقی، راتلل دوکا بلحقی پا پورا بیان سران، بلحقی دا مانا چه پا حق دی راتللوکا، ولی تروس اگنی موتا موسیٰ علیہ السلام باطلوی، بلحقی مانا دا چه پورا بیان دو سراتا اوکا، فضا با قوحا، وسلالا کادی دی غالران، وما کادو یفالون، او نو قریبا چدی داکار کرده وی، وما کادو یفالون، نو قریبا چدی داکار کرده وی، یعنی دزرنا، یره نه دا کارونه کو مرامت <سلام> یی چې دمر ته پوسی نه کوله خامخا به کول وای ا او یا کی کرے چې قتل کتا سو نفسن یونه لره فدارتم فیها پس مختلف شیتا ز پدی کی والله بخرجنا الله برذکر که اون کې دی ما تاسو تک مون پټون کې ذات کریم قباحت قتل دې بن اسرایل نه هغې تڅوینې وکول دلته عام تفسيرينو دا ذکر کړی دي چې داغه وابا دارن واقعه ده دی قتل دا یو واقعه و خداوی چې دې کلا دا قتل وکه الله رب دې دي تا د دې قاتل دې قتل قاتل معلوم نو چې هغه قتل چا کړی دید پارا دی مسالی اسلام تراغلل چی دا دی قاتل معلوم شی دید ورسارا اللہ رب برزد دید دا تلقو خودنا تا سو غوا حلالا کئی کل چه غوا حلالا کئی دا غوا پس حصبان دید تا سو دا او وحی اللہ رب برزد دا, دا جمع دیکی او دی دی دا دی وجنہ تا سو بکامیاب شی کلا غوا حلالا کئی دی غوا پس گرد دل گرد دل وداغ وا دیسه یو مشورہ پیدا شلا ها مشورہ تفسیر ابن کثیر او تفسیر مذهری ذکر کړیو ها ډیره ګران اغه او کا او وجدا وا چاغه مو رو پلا ډیر جات ادب ناک مشورہ د پلا د ادب واقعا ابن کثیر ذکر کړی دا دمر پلا پلار ناک و چې وزل لال هری جواهرات دی وا یو سړی تیریدان دورځ لا لالي نور دل وی پسو خرځې نو هغه ورته اویازر درې روپۍ درهامي ورتویل دورته ویل, ویل خلک یې دا خوشې کوټه تلې پلار راکم صندوق کې چې خپل دو او چاوي پلار تروا د پلار را د خوب راپن وسلو او ورتویل صبر وکا چاغره پاز د خوب نه په خپل ځبه درنواخلم اټړې ورتوی چې تاسو د نور نشئ ساري دی خو کاخلی رضايت پېتوبان دی واخلم نظر په sira تراکا دی او خیر خیر له په بیا دروځه نواخلم ولڅ وراته کا سردی پوری جاغثیر شو سلی 40000 زر ترور څه ده و د پلاړن خو به را پنه څلو دارنګ نو مور د ادب واخوم تفسیر مزری ذکر کړی دا چې د مور به ډیر زیات ادب کولو نو اخیری اغوا چې پیدا شوه نمور مور ورته ویلو چې د اغوا به تم د قسنګي خرڅې ترڅو چې ما سره دی مشوره بدی جلا وای پیدا که ما شوم ور ما یو په دو بغواغان ډېر کو اغور تویل نه جو مور سره مشوره کوم دردی پوری سیدای شهر ته ورته کې خره د سرمن د ثرمند تاسو به د پیسو نه ټکویې یوزک وارکار کوم اغه د شرط مجبور نه تبول کوم داتم واقعت ابن قزین روزګری کوي پرېوې د امناوال سے باندي به روایت کې ظاهرن په دې کو اعتراض نه راځي حضرت دا کوم واقعیا چې وژې شې میده دا, دا وا او د موري دا خبر صحیح نه ده بلکی شیخ القرآن رحم الله فرمای دا وا واقع ځان لده او د موري واقع هغه ځان لدان عام کتابونو کې لیکري دي نو عام کتابونو کې لیکري دغې کتابونو کې ډېری خبری وي هغه یې نه یو د یونن نقل کړي بل نه بل نقل کړي دا تر یو کتاب کې غزدي دی و جنرایشی یا خپل تعقی کتاب والا لیکلی وی هغه غلط سی نو بلکہ دعوی په خبره اعتماد کی اغم دقه سی خبره نقل کی بل بل په خبر اعتماد کی دی جنا اگر چې تفسیرون زال لیکلی دی شیخ القران رحم الله علیه عظیم مثال ورکړي ویا کړیو د خان سره نو کارو د کلیه مشر چي کور د نوادو نو خو دې ورته زما دي قانون تختو لیکام او ورته چې خدای له کونډه شوی د زر راشه هغه ورله خط لیکلې ورله لیکلې ده ما خاند دانو زاخاون دی ورته یره زما خدای کونډه شوی د مال چوټي راک خان ورتوی خدای له کونډه شي چې تم ورشي د طلاجو نه نو خدای سره څنګه کونډي دی دوی ورتوی مال را راک زما خدای کونډه شه هرته بار بار وای دوی ورتوی وینن خان ما ته خطر علي خان دروغ نووي په حالت کې خدای شي شیخ القرآن او مولا په وای چې صرف کتابونه کتاب دروغه نوې کتاب صرف د الله رب العزت کتاب دی په دې کې کوم زیاتین نشته بالکل ساده نور د انسانانو خبري په که کې ډېر غثیا نه کیدې شي لولي دې دي سونو کتابونه فکر فقيه کتابونه نه تاریخ کتابونه تفسیر کتابونه ډېر غثیا نه راځي دوی وځنا دا واقع کې سو وځونا د حقین جدا ده چه دلتا پکار خداوه چې مخی قتل شوي ده و قتل دی ده قتل و آکه بیا ذکر قول پکارو او د بقری و آکه روس توی حلال اکنی دیغوان و پکار ده ده بیا روس تو ذکر شوه وان بی فائده بلا فائده تقدیم و تاخید سهی نه ده سه مقصد و سفایده ده پارو و تقدیم و تاخید دیزه که سفایده ده تیس سفایده نشتی دوی موجده ده ها ذلتا و از و اثر چې جدا جدا واقعیت ذکر کړل دینه چې کلب راغ واقع را واقع او راغي جدا و, و, واقع و, و, واقع و, واقع و قال موسی سره جدا واقعه او د دینه چې کومه آیت نو سات نمبرات کې وجوده اون سات و اذ استس قاموسا فري کې و وې اسکلتم يا موسی لنومینا و قال موسی لقومی و و اым؛ ا்تنا موسیعłam کتاب جدا واقعوان و اَذ وَعَد أَا مُوسیٰ ، اربعین لیلتنں," جدا واقعوان و ادفظرَخْنَئَا بِ ا dynam حرہ جدا واقعا او دعوamin Johannes respond ڈ Såclam اُو دئم اَذ وَای crap و از, از, از, از, از, از قالا او دا قبل وَاكِيONA منضیر و لیلتر دورنا و ذا جدا جدا واقعت تھی جممعا درهاást مخدیم ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ذکر شت طلبوها 40 سنه سلوخ کاری دی دیات کوسنه کو را څنګه مړ چې پروتو شیخ القران ایملا فرمایسی اس قاتیان مړ خنو چې اس قات کا پروتو تر سو اس قات میره غلی دی بنقخی دومره سلوخ پالو پوری مړ سو کی ساری سرورم وجا وایس قتل تم د دې مخدیم سره رب تم خې جوړی کله چې لا جدا واقع شي او که جدا واقع نشین به سره وته جوړیږي چې جدا واقع شې رابت ادا دی د ایبنی تاسو ولې هغه کار نکوي چې کم درته الله حکم کولو د غوا حلالولو تاسو بګی چلول شروع کړ او هغه کارونه مکول چې کم نه الله منی کولی قتل النفس دین په الله منی او تاسو د نفس قتلم حلال جایز ګڼه یمدا کار کولو موږ کې سره رابت دا چې کم کنه الله تاسو منی کولی او دا تمتیر تا اللہ رب رضیت حکم کی دا کار تاسو کوي اصل دلتا چی دا اقتلاف راغلی دی دا اقتلاف دی او لفظ دا وجن راغلی دی اگر دان چی فقلن ضربوهو ببعض ها و دا هاز امیر دا مؤنس دی و دی وجناوی غواب بقران مؤنس وان و دا هاز امیر کدی آغی غوا تراجع کردی دا طول خبر اصل دی دی من شروع کیه چی دی زمیر دا وجنا دیز دا پارس نو چی زمیر دا مؤنس دی و دا بخامقا مؤنس دا راجی کل غواری او مؤنس هاگا بقراوا دی وجن علمو دی زمیر دا وجنا دا طول قبر دا طول کتابون پدی د واقع نقل کری دا د زمیر ور سر سحل نو شیخ القرآن رحمه اللہ فرمائی اصل که دا ها کلچ دی دلتا مؤنس اتماعی القران شریف کې دا قاعده ده کله یوسیز خلک چې دې مذکر غنی او هغه مؤنث سی هغه شمیرل کېږي کله یوسیز خلک یی مؤنث غنی هغه مذکر شمیرل کېږي د قصې دا نفس خلک ورته مذکر غوننګ غندګوري خو دا حقیقت دی دا مؤنث سماعې په ورېدل کې مؤنث دوی پر راځي کېږي او قران شریف کې دغه مثال شته یوسید خلک چې د هغه مذکر غنی د هغه لپاره ضمیر مذکر راوړل کی او کله یوسید خلک مذکر غنی د هغه لپاره ضمیر کې د مونث راوړل کی د دې مثال نور او سګمۍ نور خلک مذکر غنی د دې څومره ضمیرونه چې وي ما هم تر خلک فوکته مذکر غنی او سګمۍ خلک دې مونث ولیکن قرانی شریف کې ذکرل زمائر رس راځي رسوګمۍ تا د مذکر زمير راځي کې او د مذکر انورتا د مؤنث زمير راځي کې د مثال لکه سورتي انعام هومتی پارا آیات نمبر 77 هو او آییم نمبر آیات فلمارل قمرہ بازغان قال هاذا ردی فَلَمَّا رَى الْقَمَرَا هَرْكَلَاجُو لِدِ ابراہیم علیہ السلام اسکوگمئی بازغن پڑکیدن کی قَالَ هَا ذَا رَبِّي وَاِبْرَاهیم علیہ السلام آئے دَا زَمَارَبْكِ دِشِي اور اس ور پسی اٹت تریا فَلَمَّا رَى شَمْسَا بَازغَتًا قَالَ هَا رَبِّي هَذَا اَكْبَرَ هر کلا چولی د ابراهیم علیه سلام نور لرا بازی غطن پڑکی دون که نو بازی غطن دا تا داخل محننز ده پرازی نو نور بکر خداوه فلماره الشمس بازی وی دا دا محننز تا ورسرن وی زکن نور چی ده آغم زکر گرن لیکی گی او دو تا فلماره القمره بازی غن سپوگمی خلق محننز گنتش میری نو فلماره القمره بازی غطن وی لی وی قرآن شریر که دکا زمایر راجع کی گی دکا تی دا, دا نفت چی دی دی تا هم دا زمین دا هاچه دا, دا مو دی نفت راجع دی نوویل مونگا اووهی دی غوال را ببازی ها ببازی هساد دی اووهی دی مری لرا ببازی ها ببازی هساد دی مری بانده ببازی همانا حسین علی را همه اللہ دی گر کری دارنگ تدفیر جواهر القرآن که بازی هساد مری دا لاس ور لاسره وای خپې ولخپې سره وای خو نو کله چې خپل اسنه ورلو او چنګ وی الله رب عزت په جونځي کې او په دې باندې خدای رب عزت قدرت کې هیڅ شک نشته دي څنګه چې کم خلک دا و چې بغوا باندې ژوندې کېده بغوان خو سه ګوري دا څنګه په پانی موري راځوندې کېده دغکه چې الله رب عزت په دې موري راځوندې کولی شي چې خپل اسنه خپې او دا یو معجزه په دې څه شک اصل مقصد چې دغه عامه کی ذکر شي تفصیلي مدارک ذکر کړیو دوی هوین علیه معبوده و واقیده لپاره حلالیدنه چې د دې د معبود په دی باندې نصب کېږي موږ په دې غوا بیا موري راجوندې کېدل نو د دې په ځکه چې قولا عظمت د عقیزیتې دلو هغه کو بل واقیده الهای دې چوکره موري شي دوی و دې نه عظمت په دې سره زیاتې دي بل موږ چې ذکر د قرآنی شریف مقصدی مثلا عقیز بعد تویدې و څومره چنسان زیات کوشش کوي چې توحید طرفه آیاتونه تاوكي نو توحید الغه ثابتېږي چې زن زن لواقې شي د واقع واقعي مقصد ویل او د دې واقعي جدا مقصد ویل بل دا عام و تفسيري قاعده ده ده چې قرآني شریعت کې واقعات جدا جدا چې څومره زیات جدا کول شي واقعات زکه کې فواید زیات دي نو څومره چې واقعات جدا شي د حق فواید زیاتېږي د که قتلتم د واقعیت جزا یوازې شې نو د دې فواید وزيادت شي او که ځوان واقع شي نو بیا یې بی فواید کم شي دیوژن د دی دې دی جزا کو زیات بهتر دي و اير قتلتم نفسا فدارتم فيها یا کی کله چې قتل کوتا سو یو نسل را ودارتم فيها پس مختلف شي تاسو پدې کې درف امام بخاری رحمه الله مجاهد رحمه الله نقل کی دی فدارات و معنی فقط لفظ کم دروی لکی اختلاف تن و یو اختلاف دی یو درا اختلاف, اختلاف دا او درا کی بیا فرق شتیں اختلاف در ہر کی زنگے جدا جدا ریوی او درا دیت وی لکی سڑے دیو خبر الزام په بل باندې غوزي بل بل باندې غوزي داکر تاکړی دی بل وی نه تاکړی دی, دی نیو بل ملزم کی دی اختلاف درا وی چ یو بل باندې الزام دی او کار لګی نو دلته فداراتم پیه مختلف شد. چا جدي مړي الزام کوی ولا ګورو چا په بل باندې لګورو او حقیقت کی هغه وراره چترل روح خلانا حقي مرتبار نکا دی ویل چې اترمی د امړکما دغه په ما دولت دم رات پادشي ولوم هم تهون پادشي دیره پاره تریچې دی قتل وک او به یو بل طرف ته بازار دی طرف یوړو او هغه زکه او ورذولو سمه داووک اجنامتری دا چې قتل کړی دی خلق و آخر اخر مصطفی سلام تراغل او الله رب عزت ورتدا موجوده او خودنا صدق سي مولا سنق بيق پلو کوجنوي الله رب عزت بي جونديگي او هغه خپل غل او خودلونه نو یاد بي چې قلق قتل کرتاسي او نفس پس مختلف شيتا زو پدې کې دې په یو بل باند هغه الزام والله هم خرج ما كنتم تکون او الله خارته اون کې ديره وستون کې ده دا هراسو ژوند تاسو په ټولو کې او یو تدیک پرې کې تفسیر او علماوی تفسیر قرطبی کړی دی هغه دا چې دا غوا کو دی حلاله کړي وا مقصد قیمکه اولنې مقصد کې د دې موجود کیږي بلې چې دا غوا حلاله کړه په دې ټینټه مړ او بیا د توګه مو شو چې دا مړې په او هي ولیکن کله تدبیق یې کړی په سره په کړی دی ورخه خبرو اولنې دا چې کې قواعد ډېر او د قران شریف نن دغه خبره مضبوطیا معلومه ده كذلك يحيي الله الموتا واسويل مونغو وای دی مولر اپ بازه سال دی مړی د قصي جوندي ک الله ربول دسمړی وويريكم آیاته او که تاسو د نه خیره قدرت خپل لعلکم تعقلون د زپارا جتا سودا قلنکار واخري تاسو <تصفيق> چوي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فياك الحجارة او شد قصوان ثم قصد قلوبكم بها سخشل جون الساسو من بعد ذلك روسو ده دينا فياك الحجارة بس شل ده فشان ده كاني او شد قصوان یا ده دينا هم سخشل ثم قصد قلوبكم ساسو جونه او او او او او او نرمی کی پس باندی نوزون چه سختی گی در غیث اقوالی وجہ حدیث کی راضی نبی الرحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو ایاکم و کثرت الکلامی بلا ذکر اللہ قصرت القلب ایاکم و کثرت اے خلق زانو ساتي د ډیرو خبرونا نه خبری خبري مچوي زك انه کثرت بلا ذکر الله تعالی قسوه القلب زك خبري چې الله د ذکر نه بغیر وي پدي سره ځکه سخواله پیدا کیږي نو کړي انسان خبر زيادتي الله د ذکر خبري د دی دین خبري په کې کمی وي پدي سره ځکه سخواله پیدا کیږي ز تقوی نقصان سے شیریں ز تقوی نقصان کې دا شقاوت او بدبختی له دی وځنه پیدا کیږي حدیث کرازی کی نبی علیہ السلام فرمړي روایت دانش رضی اللہ و تعالی عنہ دی نبی علیہ السلام فرمایي شقاوت د بدبختی علور علامات دي بیا و علامات د بدبختی جمود الائنی زر غنا او خینت لل د او خنا سر کې دا دا چقاوت د بدبختي علامه ده ويم علامه نګری اسلام فرمول الحرس على الدنيا دنیا کی هرث کول دنیا سيزون باندې هرث کول دا له علامه ده درم طول العمل اوګد اومیدونه کول دا له بدبختي علامه ده څنګه می مرلاډي رومن وي پاتې دمر کلونه می پاتې دی او دا بو کم دوب دوب دو میدونه على در بدبختی علامه ده بین بی علی الصلاه والسلام تلونو قسم قسمه قلب زز اخوالی د در بدبختی علامه ده انسان ز ساسر نکی و در سفاری علامه ده و قصد قلوبکم بیاسخول زون اساسوم من بعد ذلك روس دود دینه كَيَكَ الْحِجَارَةِ بَسْلَالِ فَشَندْكَاني اَوْ أَشَدُّ قَسْوًا بَلْ كَذَكَانُ وَمْزَادْ چِلِينِي فَسَ قَالِكِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَكِنَّ بَازِ دَكَانُ لَمَا يَتَفَجَّرُوا فَمَا قَاهَ غَذِ شَرَوَانِوِي مِنْهُ الْأَنْهَارُ ذَذِينَا نَهْرُنَا وَإِنَّ مِنْهَا د قانوننا له غدي شق ک چې اچوي په یوج من هو مع او منها او یقین بعض نهلهماخه مخهغدي یاهابت من خش اللهار غړي د يری د الله نه دا دری قسمدي پکانه ک بعضونه ډیرې اوبه نرونه روانوي د بعضونه لږ بي او بعض الله د ي نه را مجاهد ررحمه الله ق دا کوم کار نه چې نهرونه جوړيږي کوم نه لګيږي غوځي او دا کوم کار نه دا چې د غورونو راغړي دا ټول د الله رب العزت دی یری دا واج نه وي پدې کې د الله رب العزت یاره ده د دې واج نه دا مکه ته یو اقل له زم شعور ده دریم ادراث ده اقل دا په انسانانو کې سره مکه ورسره فار سوچ کولی شعور دا پا زناورا کیو معاملی تیم دا پارا سوچ کولی شي و نحسان پی معلومی او ایدراک محسوسواری دا پا دی کانو پدی سزونو کمشتی دی دا پارا تصفیر ابنی کسیر گن در حل ذکر کنی دی, دی شعور دا پا دا کانو کم چان خلقو دا بیجان سزن اخشکاری پدی کم داشته دی یو حدیث تفسیر جواز القرآن کې موعاینه علماء خان راي مولا ذکر کړي بلې ګانو پرې کې شعور شته ادراک ووځي دا دا نبی عليه الصلاة دا اوت غربت مبارک فرمایلو ان هاذا الجبل نحبنا من نحبوه دا غرب مونسر محو يحبنا ونحبه دا غرب مونسر مینا کې مونږ دې سره مینا کوو دا اوت غرب نبی عليه السلام سر مینا کوله نبی علیه السلام فرمی دا مونگ سرمی نکوی مونگ دادی سرمی نکوی نبی نا داخل بیجانسیز بلکل چی پریز باندنی داخل نیشی کولی معلومی که چی ادراک پکشت دیم دارن نبی علیه السلام فرمیل زه اغا کانی پیجنم تی کل بزتلم نماد یعنی مکاو دیراکو که ما تبا کانی سرمون اکولی دارن رسول اللہ صلی اللہ علیه السلام یو ذل کانی رواغستن او حقی ذکر ک دا غدیس الان امام سیو تیر امو اللہ ذکر کری دا ذکر داسیو چی دا نور و خلق او ریدلو دا دا نبی علیہ السلام یو موجزه وا. ورنا و این من شیئن اللہ یصبیح بحمده ولیکن لا تققون تسبیحهم سر نور و سر بنی سرل کی ذکر دی هاری اسیز دا اللہ رب بلدت ذکر کئی تو ذکر کو هاری اسیز کئی خود نبی علیہ السلام موجزه داوا چی لازک راواغ سل نور و خلق و محاق ذکر دا کانو او ریدلو اداز نبیه علیه السلام یوم موجزه با دارن رسول الله صلی اللہ علیه السلام فرمیل کم غربانی چو داس سده تیر شی چا غد اللہ رب برزر زکر کئی قرآن شریف تلاوکی سنیک عملو کی داغر پنور و غرونو بانده فخر کئی چما باند داس سده تیر شوی چا اللہ ذکری پولو دارن رسول الله صلی الله علیه و بخاری شریف کې دیس راځي رسول الله صلی الله علیه و آله منبر جوړ نو جو نبی علیہ السلام یو په جوړیو څنګه باندې به بیا نبی علیہ السلام د پاره غالبني زنانه کې منبر جوړ نو هغه جوړ یا څنګه چې په طرف ته السلام مدروله حدیث کې راځي د چې ماشوم جاري او نبی علیہ السلام هغه ځان تر او کلاری کړه نو صالح دا نبی علیہ السلام یو معجزه وا چې د هغه ظهور ختراول ادراک پم چې خلکو ته به ځان څه ځونه اختیاري کې ادراک شته دی د الله را ال ذکر کې نور دا کرانګې ډېر عبادت د الله را ال عزت صاحبدار دي دغه هم د الله را ال عزت یې ري د وجنا راغړی دا اللہ دا یری دا وجنا دا دین اوبروانی گی دا اللہ یری دا وجنا دا دین او لگی لگی او بوزی دویم قول داولا مو داد ہیں دلتا دری قسمون دا کانو ذکر دی اشاره دری قسم مزرون دا دنیا که دری قسم مزرون دی یو قبل کل مخشی ذکر شای جدا ذکر شا بدبختا سخز و این قسم مزرد آسوی، چه آغا دمرا نرم بی، چه داغین هر وقتی اوخ کی بایی گی و داغین اظهار تکسر گباندی کینگی. و این قسم مزرد آسوی، چه داغین معمولی اوخ کی بایی گی، اوخ کی اصل داد اظرد آغاز اظهار بی. سنگچه حدیث کرا القلب و یحزن و, و تدمع. رغم جن کی زستر گی ووخه به یې ورځې کې چې سويدا اظهار هغه فوخ کو باندې وکي درې چې سم زوداسي بندگان دا سوي چې راغي زونه تیر ځد الله را عزت نیریږي څنګه چې کہانی راغلي دا څه الله را عزت پای عبادت او بندګۍ کې الله ربو عزت پای عبادت کې دا سوي ډېر غړي ذری قسم کاڼی اشارہ درې قسم خلکو دا غي درې قسم مزرون وته ویننا مين ها وی کین باز دینه لما خمقهغدی يهبطو من خشيت الله چرغړی دی یرید الله نہ وم الله بغافل لما تعملون اونه د الله رب ولزت خبره زه هغه نه چې تاسو عمل کوی افاتتو ماونا <واس> ایا تم ساته تاسو ایمومن لکوم دا چی تصدیق وکړي تاسو ایمان په څه لکه چې کله العام راشي په معنی د تصدیق باندې دا چی تصدیق کوي تاسو خبرې وقد کان فریق منهم او ته کی سره وایو ډله دوینه یسمعونا کلام الله چې وريده به خبرې د الله تعالی کلام الله مکی اسماء القرآن اصول کې تیر شي کلام الله د قران شریف <تصف> یو نوم دی د الله خبري دلته ذکر دي او سوره د توبه لتم سفارا شپغم نمبر آیات کی هم راضی و انا احد من المشرکین اضجارک فاجره حتا يسمع كلام الله ک تاسو کیو تنه مشرکان نه پناد نه واړي او پنا ورته ورکی حتا يسمع كلام الله حتا یاغه په خپل معنا یا په معنا د سره در دی پوری یا دې د پاران چې هغه د الله رحمنیت خبري د الله خبري هغه قران شریف دی حدیث کی مرضی نبی عليه الصلاه والسلام یو روایت کې دا سره نبی عليه السلام د هغ په موسم دارنګړه کې خلق ته میزان پیش کول او دا وې فرمایل الا رجل يحملوني الى قومي لغا کلام ربي فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوا كَلَامَ رَبِّي على رجل يحملوني إلى قومي اعتازو كيو تنشده چماحاق في القوم تبوزي سدى فار انبوزي لأبلغ كلام ربي. دي رب دي دفارا رب ده قبر ورطة تبلیغو كمرس والورطة وكماب فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوا كَلَامَ رَبِّي قُرَيْشو پا ما بانده اللہ رب رزد خبره بند کرده دا اللہ خبر و بیانولو تمان پریگ دی. و دا اللہ خبری هاو قرآن شریف دی. دا رنگ بل حدیث شریف کی رضیو پید حدیث دی. یو حصال حدیث دا سیدان نبی علیہ السلام فرمیل. لا ينبغی لصاحب القرآن ایج دا ما من وجدا ولا يجعل ما من جهلا لأن فی جو فی کلام اللہ دا قرآن شریف د دفار دا مناسب ندي. چه کم ده که نور خلک وی نور و گناهونی کسنگوی ده دیم ده آغیس عربیان مندلشی نا داچ لی ده دا جاہلان و سرا جهالتو که کم از کم ده که فرق پاکار ده نبی علیہ السلام وجه سخی لئن فی جو فی کلام اللہ زکاة ده پخی تکی ده اللہ رب العزت خبری ده دي با ده آغی خیال ساتی ده آغی ده وجنہ بنا که جاہلان و سرا جهالت بنا که دارنگ یہ حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمائ اذا ما تا صاحب القرآن اوح اللہ تعالی الى الارضی اللہ تاکولی لحمه اذا ما تا حامل القرآنی قلاجو قرآن شریف علا وفاتی ملشی او اللہ تعالی الى الارضی اللہ تاکولی لحمه الله رب رزد زمکی تا دا حکم رولی گی در قرآن شریف علا اغواق برئو نقری بدا ورلہ خراب نکی ذمک الله رب عزت جواب ور کی دارویت کن ظلمال کړي کيفا اكر لهمه او فی جوفی کلامک یا لازم بسنګ دا هغه چا وقوخرم داغه په خېټه کې زاخبري پرتې وی نو کلام الله دا د قرآنی شریف نوم دی د الله خبره هغه قرآنی شریف هر یو عثماني کتاب او قرآنی شریف دا د الله خبره دی نو یسمعونا کلام الله او ری خبره د الله ربولیزه سما یو حریفونهو بیا تحریف کئی پدیکی منبا دی ما قلوهو روسو ده غنا چپو حشی دی پا غیباندی وهم یعلمونو حال دادی چی دی پویگی یا تحریف پول خکار ندی یا پویگی چی منگا تحریف تو خدا غیب آجود دی تحریف کئی دلتا وقت کان فریق من هم دادل پکم تیم کیوان؟ په دې کې اجازه ګرځکړې د مصالح اسلام په زمانه کې داسې چله کو چاغي په تحریف کولو دریم قول تفسیری کبیر کې امام رازي رحمته الله علیه ذکر کړی دی دا دلا فی زمن النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام په زمانه کې و ښکار به تحریف وک تحریف دا بدریسه سم باندې دی یو تحریف باللفظ دریم تحریف بالمعنا دریم تحریف بالمقصدہ تحریف دا پدری قسم دے یو تحریف باللفز دویم تحریف بالمعنا درین تحریف بالمقصد تحریف باللفز چل لفز تڑے بدل کی لفز یو شانتی بھی دا غیب از بل لفز ہوئی لگا قرآن شریف یو شانتی بھی او تید قصد نا بدل کی او تحریف باللفز دیں ذین تحریر بالمعنا چې معنا د هغه غلط ہوئے. یا یا دی لږیدې نه دا وجنه یا خپل یو مقصد دین کې یې خيري او حقه کې چې خپل ځان تعقی کی تو قرآنی شریف دلیل وي خپل عمل لپاره قرآنی شریف دلیل نسی دانه کې د دا خپل عمل چې د قرآن مطابق کی بلکې قرآن د خپل عمل مطابق کی څنګه جالامې قبول وی قرآن سره له قرآنو زیات زنده قران نه او قران د خپل ځان تابې کی نو د تحریف بالمعنیوي چې او د قرآني شریفه مطلب او عمل رښنوار ته ثابت کی دا تحريف بالمقصد تحریف بالمقصد د دې د غايات جدا معنی او معنا مقصد دغې بدلی مقصد د او مقصد ایت بدل او دیتو بلیکی تحریف بی المقصد یهودو با خداسیو تحریف بی اللفظی کولو صفا الفاظ هاگه بی اوزیسته لطوراتنا او نور الفاظ زانه بی پکرانه نویسته دویمو تحریف بی المعنی بی کولو تحریف بی المعنی معنی بی بدلل او دنبی علیہ السلام کم صفات صفات چیو نو آغی تحریف کولو یا خلقو بچه ورده سری شوت ورکو خوکم بیه ورده بدل که تحریف مقصد بیه مقصد ده مقصد بیه جداویل نده ده مقصد ده دا مقصد ده ده مطلبه ده نو مقصد بیه و لیه جداویلو مصممه یو حرفونو ده اول قباهت ده رسکنو یهودو چی تحریف که او یهودو که قسم دا کار ډیر زیاد ده تحریف ده عادت ده خبر یو شان توشی او بیا د مطلب غلط مسلمان کم مطلب وی مسلمانانو کوم دا کړی خبر یو شان تی او د هغه مطلب تو وی تور ته وی چې جماعت راځي په پخلار باندې راځا نو دیو د جوړ ما وي چې جماعت ته راځا تور ته وی قران شریف په مانو باندې ځکه او ما دوی جو قران شریف تلاوت وکا خبر وتا یو کړی وی او هغه نو بلې جوړی کی تحریف کی مطلب د خبر بدل کی توارت یی کمی سیوا جماعتوی چې سمیس ماچو کپړې ماچو نا دل داوی چې خپل یې امیر شریعت مطابق سی جامع وګڼه ما دوی چې جامع ماچو دوی ته ویل کې تهریف په یو چانتو کې ا دې بل مطلب و 10% يهودو ثم ما يحرفونه بیا تحریف کوي په دې کې موږ باندې ما قلوه رسل ده غنا چې دی په شی پاغه باندې واهو معلمون او حاله چې دی دراڈا پویچ سڑے دا ریتی پدی گوننگال کلا سڑے دا خبرے پ مقصد کو یہ نی وی نہ بل مطلبے وی وے پے سڑے نو گوننگاری اوچے پوی اشو چڑے مقصد دا دا قسن بیا بدے سڑے پے گوننگار وای ذالک الذینا من قالوا آمنا ظن قباحت منافقۃ کلا کیو زی شی دا کسانو سرا آمنو چی ایمان والا قالو وای ذی نو ہن ایمان رولے دے وای اذا خلا بعضهم من بعضین وإذا خل خل پ ما د مذا سره کل جلاړ شودي بعضي د دی دینا ا بعض بعضتان قي ورتدي تو حددي فونه هم آیا بوي تاسوي تا بیان کویدي تا بما پهغ سباندي فح الله که غلببه اورک د الله تعال عليهلي کوم پ سباندي لیو حاججو کوم بهند لام دت د خبت دی آبت ب داشي ج سره پدې پنځ دره ساو دا یو مطلبونه دی ګڼ مطلبونه تصویر کبیر کې مام راځي مولانو ذکر کړی دي یو عام مطلب چې علماء ذکر کړي دي هغه د یوه دونه چې کله خپل کشرانو مې تفوس وکم که څه تاسو وایي د پیغمبر څنګه پیغمبر دا کتاب څنګه کتاب دي نو یوه وو کړنه کله حق خبر به مو کړو دا به خپل شانتي لري دا پیغمبر توران پيغمبر ثنا تسوي پیغمبر اختيار دي هغه قبله ویچ ورته کوي يهودا که شنانو په څه په زمره پوينو غالي وي چې ترا مسلمانانو ته जर ساده پیغمبر همونکه فلم شرانم تعریف وکړ چیردا حق پیغمبر دی دا کتاب رښتونه دي و جدا يهود علماء مي خبر شورتل اتحدثن بما فت الله عليكم قاضي ته هغه څه بیانوي چې الله تاسو غلبه درکړي دا علم او تاسو الله درکړي بل چا چيني الله تاسو غلبه درکې دی ته پخپلم پته نشته او کدا تاسو خبرې کوي نو قیامت ورځ به دی وای جګړه به کوي چې الله دې ته خپل دا, دا, دا, دا, دا پیغمبرو کتاب حق دی خدا هغه دی موجوده دینه منلو الیحاجو کمبیین دراکومین فی القیامت دی جګړه به کوي تاسو صرفنی زرب استاد سوین قیامت ورځ رب ما کی جکل فیصله کی و دی بم رب ته دا خبره کوي چې دین دا ویل استاد پیغمبر کتاب حق دی خدای دی موجوده منلو وی بیان که تا زیتا بیما پاس باندی فتح اللہ و علیکم که غلبه رو کر اللہ تعالی تاصل را پا دی باندی علیکم بیا پا مانا دا لکم سران دویم بعض الامو دا جگر پر دی چه چی یهودونا چره اخفلو کشرانو و تپوسو که وراوالی دیده پارده دی که مونگا غوریو وکا چره یهودو بارت داویل چره سنه سه وراوالی سنه سه فزیلت خود دیمشته دی دی که حقب مسلمان تا بیان که بیا الله رب العزه تاسو په دیبان غربه درکړي ډیره غلبه غلب خو تاسو ته یو خبرونه کې ګډي بهتري زیبان نور غلبه تاسو ته او قطاز دې ډیره غلبي بیان توي د د افضلیت شرافت بیان توي او قیامت ورځ به بیا در سره جګړي کې افلا تاقلون تاسو وقلن کار نه کوي او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يولنون الله رب العزه جواب کوي اي دين پوهيږي بهشک الله رب العزه يعلم پوهيږي ما يسرون ها غا چی دی پتی یولنون او ها غا چی دی خکارکی ومن هم امیونا لا یعلمون الكتاب دا بل قباحت دا یهود دا رستنو یهود رستنو یهود و قباحت دا چاغی رائی پسروان دی خیال او پس روان دي دلیل یقینی دلیل پسی دینی زید ومن هم امیونا او بازی دی دین آمیان دی لا یعلمون الکتاباں چینو پویږي په کتاب باندې امي چاته ویلای علمون الكتاب کتاب باندې په قران باندې په کتاب نه مراد قراني شریف دي کتاب قراني شریف کې تقریبا په او کتاب یو معنی کېږي تقریبا 274 ځله قراني شریف د پار استعمالي دي کتاب نه مراد دلته شریف یا آسماني کتاب چې نو پویږي نه آسماني کتاب باندې دي دی وړنه امي هم هغه چاته ویلې کېږي کتاب او پدې زمانه کې اوس آسماني کتاب چې دی هغه قران شریف دی نو سب معاشره کې عالم هغه جادووي جغرز نه واه من تک فلسفه او د شیزو نه ویلي اگر په سړې په قران شریف باندې خپويږي چې صرف ناوه دی نیوی ویلي نو خلک هغه ته عالم نو او یو سړی دی په قران شریف باندې نو کويږي صرف ناوه منطق پدې شیزو نو کوي هغه ته ډېر وی عالم وایي اصل عالم موفي محمد شفیری مولا ذکر کړی اغه وی اصل <سؤال> عالم هغه دا هغه اصول دي چې څوک د آسماني کتاب قرآني شریف باندې خبر پوي او تفسير الهاني معمول وسې مولا ذکر کړی دي عالم حقیقت هغه چا دی چې په قران کې لستر په بنها نه هغه څوک چې صرف نوم باندې پوي خو طالب په صرف نوم باندې سې ډیر پويږي او په قرآني شریف باندې نه پويږي سره عالم نه دي عالم کوه د له عربو زړه په کتاب باندې پويږي نو هم او میونہ او بعض دی نامیان دی انپڑه دی لای علمون الکتاباں کتاب باندی الا امانیا مگر صرف الا امانیا یه الا امانیا یو مطلب تفسیر نکسیر و تفسیر مدارک ذکر کرده الا تلاوتم من غیر فهمی امانی صرف تلاوت کی پویگی پنام مانا او مطلب باندی نپویگی تو صرف یو انسان تی تلاوت کی او د قرآن شریف پا معنام مطلب مقصد نپویگی و دا هم امیده ایم زکاس المقصد ده قرآن شریف پا دی بانی ورسر زان پو گول دی دا دی پا مقصد دی دوی ما لای علمون الكتابان نپویگی کتاب بانده الا امانیان مگر صرف خیال و گمان وحم بانده خیال و گمان یو مطلبی ہوئی نور حقیقت پسی مطلبی نپویگی وَيَنُومُونَ لَا يَظُنُّونَ مَغَرَّ أَتْكِيَان دلت ازون په مانده شک باندې فوایل للذین یکتبون الکتاب پس علاګت دے د پاره دا کسانو پار یکتبون الکتاب چې لیکی کتاب یا کو کتاب په معنی مکتوب په معنی د حکم سرخط حکم لیکی د خپل ځان او بیا د نسبت الله ته کې د الله تر طرفه دي زګه پرو کتاب کو کو څو بزانه او د الله ته نسبتو کې نو به څوک نه و ځان بيسو مونږه پکې بدل کړي یو دو او دا به چې د الله ربو عزت ترې فري پا وصلاکت دې دا چلی کی حکم لره یا کتابینه سه سره کتاب یې دي هم پلاسونو خلوباندی ثم يقولون بيوای دې هاذا منن دی الله دادا طرفه د الله نه دي لیش تروبه هی تمنن قلیلا دې دا پاره چې واخلي ورکی پې باندې قلیلا پیسې لګیندا دنیا لګا ویل ست ویلیکې یم نو په دې باندې کې تفسیر په دې ذکر کړی دي یو ویل وا د ذکر کړی دي ویل هی اواد فی جهنم دا په جهنم کې و کنه دویم قول دوستمان بن عفان رضی الله تعالی او روایت نبی علی السلام نه نقل کړي الویلو جبلو من نار دا د اور یو غردي ویل حریته ویلیکې اوو سې خدیری رضی الله تعالی فرمایلی دي دا غړ چې سلمی خاله به تن دې رارغړي بیا وجانم دې تل ترارت دي دا اور غرب وی خو دیو پدی باندې رارغړولي ها غړ دې نه مراد دي دریم کوله سفیان رحم الله او د عطار رحم الله دي هغه وی دا جانم په بیخ کې وکنده د امین سودی ذ اهل النار د جانم یانو دا کومې وینې زی اوزي وکم دې کې چرا جمع کیږي دا هغه دې ته ویل ویل کی څلورم قول زهرهوي رحم الله نورو ددین ان باب من ابواب جهنم دا ویل دا جنم د دروازو یوونون دي دروازو د جنم نه دروازه ده دا دروازې نم دي ویل درم قول ابن عرفره رحمه الله ذکر کړی ویل په معنی د حزن په معنی د غم باندې او جنم ته ویل زکه ویل کی په دې کې غمونه ډیر زیات ویل او حسن او غم ته ملکي ني او حسن او غم دی عقل کو د پاره جه کتاب نه کتاب حکم لکي او د دين نسبت الله ته کي سلوور مانه تفسير قرطبي ذکر کړي الوي بمان الهلکا هلاکت ته مراد دي اني هلاکت د پاره د کسانو چې لکي اسمانی حکم یا کتاب او د دين نسبت الله رب العزت ته کي کتاب کې ځان خبری کي او بیا و ایجاد الله د طرف دي ثم بیا و هذا من الذلائل <سؤال> <سؤال> طرف الله نبي ليشترو به ثمنًا قليلًا دي دا پاره چې غور کوي واقلي پدي باندې پیسې لغي هن د دنیا په غور کې پسو کویږي په ډېرې پیسې او خپلم کسنګ بعض یې تان ویل چې ولادت اشترو به اي ثمنًا قليلًا په قران پیسې ماخلي نو اي قليل اغه اجازه تلويخ کنه کوي چې تلويخ کنه زیات یار کثیر شری خدامانه غلط تر ازګروسه برابر شي سورت 78 کې قل متاو دنیا قليل ټول دنیا لګیدا کہ اللہ رب عزت کتاب مقابله کی چتدی کی یہ اٹکے تحریف کا کٹول دنیا میں پیدا کی دا الگ دا اللہ رب کتاب مقابله کی دا اس قول متاع دنیا کلی وی کویر اللہ پسراکت دی دی لاریو ویل خلیل و املا کر بدترین شر تجے ویل ویل کہ بدترین شر بھی دی خلق دا پارہ میما كتبت ایدیہم سنا چلی کہ میما دا كتبت ایدیہم چلی کہ لاسنو دی ويل الله معلا کهديدي لارام ما یکسیبون دغنا جديد س ک سقيكمم د عمل کې وقالو لا تم سن النرو إلا ام معدودا د سورمقباحته د خاس درسنو یهو مخصفين الان قسمم بالجنناجز دپاره جننت خقي او ان ن گه نوقالو بدي لن تم سننارو چريبون سگمون کوور إلا ام معدودا، مګر زه د شمیرمن کبا اور رسیدي قل اتخصمو ورتن بي السلام اي نيولي تاسو اند الله پني ز الله باندې احدن وعدالو تاسو بالله دمره زیاد درکی بیا باندې درکی ککړي وي نو يا ساتي فل يقلف الله عهدهو چري مخالفت نه الله تعالی دا وادي خولي بلکې وې تاسو په الله حاږه تاسو یې منشته دي وقالو لن تمسن النار الا ايام معدوده ویل با دی او با نرسی گی مونگ اور مگر رزی دا شمیر دا دی شمیر مراد چه دی نیو قول دا قطادر رحمه الله او د عطوان رحمه الله دی د دی نا مراد سلویخت رزوی او دی به ویل زمونگ مشرانو و سلویخت رزی دی سخیه بادت دی وجینا مونگ تا با سلویخت رزی مشران و مونگ تا یوزی و, و عذاب میروشی او بیا بتی نمونگ خلاص شوی دی وجه نا بعضو لما دا کم سلویختی رواد چدی نو دا مخ که پا یهودو کیو ویدین هم خلاصی تریکشتی دا سلویختی ورپسی او که دیا دا خبر هندوانو تراغلا سکانو کراغلا او بیا دی ناپو مسلمانانو که پیدا شو اوسم اکثر مدیوشی نو خلق ورپس سلویختی که کرا کمی زیادی وی غنوم با والا سلویختی اک دی دی دا خیاد اگی نی سلویخت ورازو د که نه دا خ خیرات د په هر یو وخت شته چې درې ورځې تیرې شي لکه څو وخت یو پس خیرات کولی شي وکړ او صرف د یوې طریقې هم نه ده د خیرات صرف کیږي په نور نو دې طریقې جمعه جوړه مدرسه کې ورکان قران نه خلکو خلق او عاقلا علم له کتاب او عاقلا خدمت کوکا هغه څه خرچې لورکان ولیکن سلویقتی دایونو مغه اثر دمر مسلمانان کې خورشي وي په 15 پکره د ورځې د سلویقتی بیګدی یازه رود پیوامړی نزان لبهانه جوړ کیارزه په کې کمی دی یا په کې زیاتی المذکور کالمکل مشروطه قید ده المذکور کالمشروط چې تای یوسی ذکر ګراه پشان ده شرط ني دا ولا دا شرط چې ذلویختي ذکر کا بس ترس تاسو رود پیوړې دی یا کمی زیاتی خستانې ته مکه سلویختي دی او په با دې باندې کې رشید احمد لویدانی رحمه الله ذکر کړي مولا چې سلویختو د دې عادت خوړي د مستقلی امامم ځکه کماسکم چې ایمان وی هغه دي نه ځان نه ساتي بدعت کیږي د نبی اسلام خلاف طریقې کی, کی خلاف شرع طریقو باندې خیراتونه کی, کی او امام چې در صحیح بیان نه کوي او د ور سره الټه پږي شریکین داسنګ امام شه نه خو شیطان یې چاته حق نه وي نو رشید احمد زندانی رحمه الله ذکر کوي مستقيم ایمان بینه یو ټیم د مزور پسوک او به شي په مستقيم ایمان نه شي جوړول چې دا اصل لاغینه راغره دي وبید الله سیندی رحم الله فرمایي چې د کومه اول کې هغه سېکو بیا وروسته مسلمان شي ممون بلدي ډیر ځات اهتمام کولا چې کنو د غیر مسلمانو کړدي مسلمان کړ چې د تلویزیسي کول نی دي هغه چې سټي می واسو شي خیرات وکوي او نورو طریقو باندې صرف دا یو طریقې خاص نه د پدیمکو خو نورو طریقې هم شته دي دې خلق کوم د کوي یره که تلویزیسيونه کمه نو خلق بسوي شیخ القران رحم الله فرمایي خلک دوه سيزونه خرابته یو داوی چې خلک دی وای او دومره خلک داوی چې خلک بسوي مالدار خلک یو کار کوي د نافرمانی وادي خدامانه په توګړی خو په کې نافرمانی نه کوي خلک وای د څه وادو کوم چې خلک وای دې او چې کوم غریب وي مودا قسمه قسم رواجو نه رسونه بدا تا کوي کوینه کوي خلک بسوي دلوي خدای چې اکثر خلک ته دا دانش دی خلک بسوي خلک وای چې موږ نه خورې شوې نه کې نو کوم قسمه خبر کې دا اخرات نشي دا خدای سواد میراونه شه دا خدای خلقو د واجبو ديوخه او عقده چې ته الله رب ال عزت درضا ده پاره وکي سه لوختي شریعت کړی دي ایستو نشته مونږ سره فرانسان و هیما الله راهي سنت کې پړیمه تفصیل را دي کړی دي چې دا دغه غلطو خلق خلقو طریقې او رواجیونو په مسلمانانو کې راغلي او مسلمانان په کې مفطره دي مکه مسلمانانو یوخره کا خلقو ته وې نشته وې دا وخی خلق بیا ولی خوشتین او زکه خلق پوری که خلق نه خوړې ما بنه کولی نو خلک یوخره زکه خلق دي هن و دا دی خوراک سهینه ده سلوی اختوم دویم قول دا ده وقالو لنتم از سن النار الا ایام معدودات مراد دینا او ورزی دی, دی ابن عباس رضی اللہ و تم قول ابن کسیر ذکر کرده یهود و دا زن یو خبر راویست دیوان و دا بویل که دا طولی دنیا عمر وزرکال دی هر زرکال پا مقابله که منتبه یو ورز عذاب ملائی دی و دا دی خبری سه حقیقت ورنہ سوزره کاره تیر شه لا ترزه پوری آخرت نه دراغلی دنیا نه ختم شه وی د دې اندازه هیڅ یو انسان دی نشته چې دنیا وقت و سمره وخت وی او يهودو ځنه او خبره راوي سي وا او بیا به او رضې چې دی ویل موږ د پارعذاب دی او بیا د هاغین روز سزا نهشته تقریبا د نن څه واج کم خلک اومه کوي کی کیږي چې د يهودو نه راغلی اومه چې او چې مړی وشي اومه په ځی کې خیرات کې ورپسی اته به د مړی هیر وی وجو ور د تیرشي د جمعې شپه بیا ورته مړی راييتی دا نام غلطه طریقه ده کوم زیارتونه د مړي په سکول په دیوان د کوم خرافات کې کم لاسوجې تولي شي خیرات مخې ذکر شول د لري ورزه کله تیر شي سره سټیم کې پس په څیر خیرات کی او په سکول شي نو اکثر مسلمانانو کې طریقې دا غلطي د غیر مسلمو طریقې رانه وتی غیر مسلمو طریقه د هې طریقه وا هې طریقه کله چې مشرکان د اجنه واپس راتل زمو سپاره کې برابر شي آریبا د دې کور په دروازه کې کوم عامه استعمال دروازه وا په دې بند نه رانه وتل یو جدا دروازه به جوړه کا او په با هغه باندې وتل او دا به نیکی غنله او دا به موږ ګونګار په دې دروازه باندې وتی غوس په دې بلو دروازو موږ سفر راغله هم دقه طریقه شکل بدل شي هم دقه طریقو په مسلمانانو کېشته سو د حق نه راضي نو جدا اگر کنو سني وي د لوخي د کجوري څخه ډانډي برا واه او باقہ دروازه نه رانه ووزی دا غینه مخی یو بل دروازه ور لخام مخا جوړی چاغ نه وی دروازه باندې رانه ووزی نو بیا په دې باندې رانه ووزی شیخ القران او ملا فرمینو مکه رسم نامخ نه را روان دي صرف شکل به رسم بدلی را بدلیږي زمانه چی تیريږي شکرونه بدلیږي را بدلیږي دروازه قصبل نه جوړی خو یو کچو اون دروازه ارځو اون دي دروازه ور ل جوړیږي زکه مکه اجنه یو سورو ز پس مکه خپل دروازه به استعمالوله ودیمه مکه دروازه استعمال جایز څه کوي در این قول داو دیدی مراد او ورزوی که مونگ تا با صرف جهنم که او ورز عذاب ملوشی بیاد دا مونگ دا عذاب نشت دید. در این قول داو ایام معدوده نم مراد دا شمیر رزی. شمیر رزی دیدی مراد داو چه مونگ دنیا که سمر عمر گناهو نکری دا دیدی برابر با مونگ دا عذاب ملوشی. مثال پتور لسکار یو انسان گناه او که کا لسکار دید دا پار جهنم او بیادی دا پار ج شرک اول انسان گناه او که شرک اول جهنم بیاده ده پار جندت ده با یهود ده خبر اکوله و خبره که اللہ رب رضا تو فرمیل همیشه صاده پار جهنم دي دا دا صاده پار نشته ده ده سورده چیز صاده پار نیچ ده که تاسو منگو پدیمان ده خلاص شونده اصل مسلمان چی ده زین که ده یو سوال امر ازی پکار قداغ سیوان که او انسان سمر مده گناه او که نومکی عمر مده ور تا عذاب ملاوی ده و وجه د وداغه دا اراده نه ده چې ځواګنا یو دوره ځکوم درې دین کوم د قدی چې څومره عمر ژوندیم زبده ګناهونه کومه نو عذاب ورته بیا طول عمر ملایويږي یو انسان چې نیکی کوي نو د نیکی والا کس دا اراده نیوي چې یو څوره د نیکی کومه او بیا به نیکی نه کوم بلکې دا وایي چې تر څومره ژوندیم زب نیکی کومه دوی دا وینه داغه دا نعمت او داغه بدل همیشه را پاره ویني دوی وینه صرف ذمرا آزاد نه چې څومره موږ ګناه حدیث گرازی نبی علیہ الصلات والسلام ته يهود ابن كثير ذکر کړي يهود کې نبی علیہ السلام ته وخه کې قوراک ورته زهره چولو نبی علیہ السلام بیا راغون کسه څه خبري ورسره کولي نبی علیہ السلام ته یو د پوز دا کوله تاسو بجانم کې سمره مري بيد الله پیغمبر مخ بلغه وقت بیا وساده امت زموږ خلیفګان چې مونږ په جهنم نوزو او ستاد امت به جهنم کې پروتي نبی علیہ السلام ورته په مليا ساتي په دې خوشالي کې مختله تا زفار همیشه جهنم دی او وقالوا ويلبذيلن تمسننارو چری بونر سیګمون ته اور الا ایام معدودا مگر ذی دشمنر قل اتقدتم او یا نبی علی السلام این ویلی تاسو عند الله ذل الله سره عہدن وادا لو ذا دمراد یا کو لو ذا مراد ته سره الله وعده کړی ځیزه متازو دا یو سور اجازه در کوم یا متاف ساز دا من در کوم دا وادي حقوق کړي وی الله دا وادي خلاف نکړي اونې دا کړي چې تاسو ځانندم در کړي دويم دا حدن معنا تفسیر الmani امام الوسیری مولا ذکر کړی دي هل قلتم لا اله الا الله و اقمتم و تاسو لا اله الا الله ویلې دیمه تاسو په دې یقین راغلې دي دیمه تاسو په دې باندې منګوري لګولی دي دا قدرت خبرې دي, دي انسان خلاصي یوچين سان لا اله الا الله ویل اوس تر اف د لا اله الا الله ویل باندې سړی نه خلاصېږي ورکر د یقین به هم ساتي چې واقع الله رب عزت یوه یوازې سو پر سره شریک نشته ډریم ور سره پدی و منګوري لګې پدی کلک ولاری دانه چې صرف لا اله الا الله دې بیا کوفر او شرک وروږي لا اله الا الله ویل د دې عقیده یقین ساتل او ډریم پدی باندې بیا کلکېدل تر مرګ پورې پر لا اله اللح اللح اللح مدې انسان جهنته دي او تفسير المعني امام حسین مولوی ايتاز دري کارونه کړيدي لا اله الا الله ويلي دي بیا دې دي ساتلی دی بیا په دې کليشي وي کدان کړي وي بیا تاسو جنته دي او کني وي کړی نو بیا جنته رښتې شتله له پلن يخلف الا عهدا عهد ابن عبد الله بن رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه فرمي عهد ان عهد التوحيد اعتاذ التوحيد وارد الله رب عزت منلي دي الله يوواله منلي کمن له دین توحید انسان امنی خامخا ضرور به ضرور چې دی جنت ته وزي الله رب عزت په خپل فضل او کرم سره ډارک داخل کی کنی وی کوم گناهونه کړی داغي سزا به اوس دي ایمان دی اقیدی او توحید دی وجهنه خامخا به جنت ته او که اقیدی له توحید نه وا عقیده له شرک وا بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه جهنم مشرک انسان همیشه با جهنم کیوی زیر دور دی فلن یخلیف اللہ اهدهو فسچری مخالفت لکه الله تعالی دوادی خبالی ام تقولنا بلکه وای تاسو علاللہ پا اللہ, با اللہ باندی مالا تعلمون آج تاسو نفویگی یعنی بعلم خبري کوي بلا من کسرا سیئتا و احاطت بهی خطویتو فولائک اصحاب ناری هم فیها خالدون بلا من کسبه سیه بشک من کسبه چا چی عملو کو سیه د گناه ده, ده بدی وا احاط به خطیته راجع بیره شه د دنیا گناهونه ده په اولایک اصحاب النار فزا کا سان د اور والادی قوم سیا خالدون دیوا پدی کی همیشوی یو اختلافی مسله ده ایا پسودور د گناه کبیره انسان یو گناه کبیره او که دیبا پا دیبان دی همیشه جهنم کیوی یا با دی جنت تزی نو باز معتضیر دی که داس خلق تیشی بیو هاگیوی انسان گناه کبیره او که با کافر شو او دیبا همیشه جهنم کیوی او اقیده دیه لسنت والجمعه ده انسان اقیده ایمان سهی دیه که ګناہی کبیره وکړه که توبه اوイスنا الله رب العزت ورته معاف کړي توبه تی نویستنا الله رب العزت بد دې سزا ورکي او بیا به جنت ته ځي هميشه به ګناہی کبیره والا په جنت جهنم کې نوي موته ذیلہ نور راافیس داخله ګان د دا پاره دلیل دا وي کوئی بلا من کسبا سیئات و احاط بي خطيت فاولایک اصحاب النار هم فيها خالدون کوئی ګره سیئات د ګناه ذکر شوي دي کا دا چې ګناه وکا د انسان به هميشه په جهنم کې او دی کې به هميشه ورته جهنم کې وي وی ګر غناي کبیره والا هغه به هميشه جهنم کې وي وی غناي کبیره د وجه انسان کافر کیږي او دی به هميشه په جهنم کې خدا خبره صحیح نه ده وجه دا, دا یو خدا چې قران شریف د نور آیاتونو دا معلوميږي چې کړي انسان ګناه وکي او الله رب رضت ګناه معافي کوي دا نه چې انسان په ګناه باندې کافر کیږي صرف یوه غنا دا ځراغی معافی نه کیږي تر انسان پیخلی نیوي توبې دي نیوي وستی صحیح عقیدې نه و خپل کړی هغه شرک دی او شرک نه علاوه چې نور غناونه انسان وکړي لوی غناونه دی کله توبه اوستنه الله رب العزه د دې معافی کوي د دې ذکر روستو سورته نه تا آیات نمبر 48 غالبا اتسلوېتم نمبر آیات دی الله رب العزت فرمایي سوره النساء بين زمو صفاره نمبر 48 ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله لا يغفر يقينا الله رب العزت بخنه نکي ان يشرك به الشرك وكشي دې الله تبارا ويغفر ما ذلك لمن يشاء ويغفر او مافي کوي باخنه کوي ما دون ذلك هغه چې ما سيوا د ديني دي لمه يشاء او چاته چقوه شي نو سره د بي جرم غناي کبیروم وي الله مافي کوي دارن سوره زمر سلی رشته مو سيپاران ايات نمبر 53 35 نوم نمبر ايات سوره زمر سلی رشته مو سيپاران اولیاء عبادی الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اولیاء عبادی الذين او نبی عليه السلام جماهره بندگانو ادرف اسرفوا على انفسهم زیاتیکڑے پخبل زاننو لا تقنطوا من رحمه الله من امیدگی الله د ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینن الله معفوون کیدے بخنه کون کیدے د ټولو گناهونو دارن غفرت سورته مارکی دار نور صورتونه کی مرضی الله رب العزت د گناهونو معافی کوي کی و توبه الى الله جميعا نورایت نشته نبی عباد اینن الغفور الرحیم سورې حجر اون چا یاد کرا زمو بندگان خبر کا زمو معافی کون کی او بخون کی دیوژن الله رب عزت دې انسان ګناهونه وک الله رب عزت ګناهونه معافي بل حدیث کرا دی نبی علی اسلام فرمی مشکات شریف حدیث دین ما من عبد قال لا اله الا الله ثم ما تا على ذلك دخل الجنه هر انسان ما من عبد قال لا اله الا الله نيشته هي سیو قال <سؤال> لا اله الا الله وين کې وی دې اقیرو پدې منګولې لا ګون کې وی ثم ما تا على ذلك دخل الجنه بیا دې پدې اقېله باندې مورشه چې لا اله الا الله قې دی واه پدې اقېله باندې مورشه دخل الجنه الله رب برزت په سړي جنت تداخل کی و سره دې لا اله الا الله ولا قب غناونه کې مسلمان بهي غناونه غبد کی او بیا الله رب عزت به جنت داخل کی وجه دادا چې الله رب العزت به جنت داخلي ځکه د دا توحید د عقیده د کلیمی د وجنه بالله جنت داخلي او د دا ګناہوں د وجنه که توبه او صلی الله علیه مواقی کوینه ویستلا د دې صدابه اوخري بیا به جنت داخل شي هر چکم په دې آیات کې وی نذل ته اصل سجی اتن په معنا د شرک ساده عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم حسن رحمہ الله قدادر اللهم رب ابن نصر اللهم دگان صحابه اکرام رضی اللہ و تم تابعین تب تابعین سیعتنم آنا دلتا فا شرک سر نقل شوي ده نو جواب دادلتا سیعتنم مراد شرک دی او شرک چی دی مخی ذکر چل ان الله لا یغفر و یشرک مشرک انسان کی خدرطول اتفاق دی و جہنم کیوی ہمیشہ و من یشرک باللہ فقط حرم اللہ و علیه الجن و جی جنت تنیدی خام خواب دی جہنم دی دی. دویم قول دادل سیعتنم مراد بالفرض و تقدی خصیتا مراد گناہ هم شي اول خصیتا تفسیر د صحابه کرام رضوان الله علیہم نورو نقلم ذکر کړي چې مراد شیری دوم خصیتا مراد گناه کبیره شي نو بیا ان فی اخریدون ان فی اخریدون کړه د ډېری زمانې لپاره مرضی امام قرطبی رحمه الله ذکر کړي کله خالدین سر ابدن قید نیوی نو خالدین کله کله همیشګری لپاره مرضی خو چې ابدا ورترضی کوي بیا خامہ خامہ همیشګری به ته مراد او که ابدا ذکر نشي بیا دې اطلاع پر ډیره زمانہ باندې هم کوي چې کم انسان ګناونه او کلوي ګناونه نو دې دی با ډیره زمانه په جهنم کې وي خدای نه چې هميشه به ابدا ورته دی. دي او د که روسی رسو سورې نسایک مراجو ممیت المؤمن متعمیدن فجزاوه جهنم خالدن فیها نو د مسلمان قتل مومن قتل گناه کبیره او خالدن فیها معنا ډیره زمانہ به وي او بیا به او که یو مسلمان دی ایمان د عقیده تبدلګی دی نو بیا خدای انسان په دې مسلمان پاتې نشي چې دی یو مسلمان دی وژنه قتل کوي چې ایمان ایمان ورتبدګي نو ایمان بدلګیرل دا چې رې کفر دتل دی دی وژنه نه په دې کافر شون ز کال تک خالدن معنی همیشواري شنوغه معنی ده او غورا معنوت صفيه چې دلته معناته نه شرکوشي نو بیا اعتراض نه پیدا کیږي و بلا کی. من کتبا بهشکا هر حاجوک سیاتن کار د شرک واح پت به خته او را چاپیره ش د دنا خطته گونهونه د دا خطگانانی دده په اولای کحاف بناري په ذا کسان د اور والادي فمفی ها خادون دیبا پهې ک همهی شوي وحت به خیتو سودی او نرو زی کارتوني دي دا گونهونه دومره گونهونه دی او چې د هغې اثر پهجربانې شي د انسان نهگیر چاپیره مع ده که بالکل گناہوں کې دې ځان ورودتي او گناہوں چې کله زیاد زيادت کړي مخه حديث ورشيو چې هغه اثر پذر باندې کوي او زه باندې اثر ده چې انسان اولنې گناه او کې پذر باندې تورټا کې اوليږي چې دویمه گناه او کې دویم تورټا کېږي که توبه واسي هغه صفای شي نور تورټا کې زيادتي تر دې پورې چرازه تک تور شي بیا د دین رسو انسان په نیکی او بدی کې و دا آخری درجه توریسی قدا علی بی کلی جنسان گناه نزید کین. فا اولائک اصحاب الناری پزا کسان دوروالدی هم فی ها قائدون. دیبا پدید حمیشه بی والذین آمنوا و آملوا اصحاب الجنتی هم فی ها قائدون والذین و کسان آمنوا چی ایمان روڑا آمنوا ایمان روڑا الله رب رزد پزاعت و صفت کیا اومنه ایمان مراد هغه خالص ایمان دی یو قسم ایمان داسې وي چې په دې سره شرک غړيږي دویم قسم ایمان داسې دی چې هغه خالص ایمان دی دوه نو شریف ذکر کړی دی خالص ایمان ذکر صورت انعام 90 نمبر آیت کې شوهې دي الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن وهم مهتدون هغه که سنت ایمان ورودي واللم يلبیسو ایمان هم ب او یزین نه ک د خپل ایمان سره بزول من معه به ش ش ل ی ن ک بزول منه ش د قآانی شف کوم سري للقمانی تمسیپات دی لسم یاد ک چې للقمانهقيم س خپل بچیت وي یا بنیلات شیکبلله ان نه شركله زول منظویم ا بجا دله سره شمه کوه شرک لوي زلمم دی. او اور امام بخاری ردی مولا کتاب تفسیر کې دومره یاد لاندې احادیث ذکر کړو د صحابه کرام رضی الله و تن د آیاتو نزول نبی علی اسلام ته فرمایل یمون کې کوم ظلم نه کړي نبی علی اسلام ورته فرمایل الم تسمو قول لقمان اعتاذ لقمانه کيم څه قول نه وريدي لیکن شرک له ظلم نازین شرک له ظلم دې مراد الیذین عملو ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم بظلم منه به شرک ایمان سره شرک ګډوډ نه کړي دویم قسم ایمان دغه داوی چې حقيقته خلک شرک غړوټکي لکه سورت یوسف کې راځي و ما اکثر الناس زیاد خلک ایمان نه راوړي لیکن دا هغه سره کې ایمان راوړي نو ورسره شرک لره هم غړوټکي دي تو ایمان سره چې دی انسان شرکم کولی شي شرک دا چې یو طرف نه الله الا اله الا الله وي او دوی هم قرب نه دی ورته شرکیا ته هم کوي سورت یوسف آيات نمبر 102 یوسف په ګم نمبر آيات دی وما يؤمن من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ایمان نرڑی زیاد دخل کنا پ اللہ باندے مگر ورسرا ورسرا دی شرک اور گنی خالص ایمان نرڑی او دا دنیا کی وی دقت سی انسان دی ایمان داوا ہم کی او ورسرا دی شرک ہم کی اک چنگا یو طرف نہ لا اله الا الله چہ گوہی دیم طرف نہ پدوان مصیبت تکلیف بیماری مشکل پر آغي. دې په مشکل کې یې پیر او بابا راه مده نو دا څه شي دا پیر با او بابا راه مده چي راه مدد کول لایق څه رب الله را العزت دی غیب دند بل څه کو غنای چې زم د حال نه به خبر شي هغه ما تر رسیدل شي یا صاحب بابا راه مدد شې دی وینو دا شرک نه دی اولاد نه کیږي دې دان ته ایمان والا مؤمن لارج په زیارتونو ګرځي زی. ما ته ولاد را کیده ده، دارنگ دا بیماری چي نه هغه نه کوي لارج په زیارتونو کله د زیارتونو کاني په ځان و هي کله مالګي <سؤال> او خريڅي او دا و چې په دې باندې نو دا خو وي ځان ته ایمان ولاله <سؤال> قلبي سما يا امركم به ایمانكم كنتم مومنين رسو راشي ايو وسادو ډير به ديمان دي لاسه ایمان تاسو په کفر په کارونه باندې حکم دي نو کله د انسان ایمان وي خو ایمان شرط ترچې د انسان شرک ته ون کیوم وي یعنی ها ایمان ني الله <سؤال> رب <سؤال> عزت مخدوب او او کلی چې ایمان خالص نو په لاره ته جنت ته نږدې دی جنت تب الزی چې کله خالص ایمان او اولئک الامر امنو یو امن داسې جهنم نه ولي خلکو د پار امن وي کوم خلکو چې خالص ایمان او دا دنیا کې ټاکه ځخلق نن سبا لري چې په خله باندې ایمان دعوی اون کوي ولیک نو بیا پهویګ نه شرکیات ته مبتلای حدیث کې راوي نبی عليه السلام فرمایله په تاسو کې داسې پټ پټ راځي وو فی کوم اقوامین دیوین دا پتا اوس کې زومره پټ پټ زومره په آرام آرام سره راځي که څنګه چې میږي روان دي میږي د خوکه شار سکه نه وري د دا شیر پتا اوس کې پټ پټ راځي شیر بکوي لیکن په شرک باندې وپوې غينا نو اکثر خلک لګیاوی په شرکی او شرک باندې کوی غينا والله ربینا ما کنا مشریکین سوره انعام کې راځي قیامت پورت وس خلک الله تعالی موږ شرک نه ویني یو یو تفصیل هغه علماء دا کوي دې شرک ته شرک نه محبت ویلو نن سبعام خلک زیارتونو زي ته تا نه سوال کوي داغینه غوختی کوي هغه ته فریادونه عجز کوي او داوی دا خو زمونږه محبت دي شیخ القران راهما الله اصول سنت کی ذکر کوي وای مونږه په اجيبه دور کې را رواني شرک د بار خلقونو کې د محبتي ولر کی خلک منافقت د بار نوم خلقو سیاست کې خلک شرک ای او دا خو محبت دي منافقت کوي او دا سیاست دي واذا په قلم سیاست دي سیاست پیاده کی راځي کوي منافقت ده دارن نور کارن چې ډیرو سيزون لچې نوونه بدل شول ورله سيزو مکه وی نو ولا بدل کې شرک لچې نو بدل کې او په دې سره د یو سيز حقیقت نو بدليږي نو ایمان د مراد ها خالص ایمان دوی عمل صالح نو عمل صالح ها د قران شريف مطابق او طریقه د نبي اسلام په حق کې وی او په دې باندې انسان جنت دي تفسير ابن كثير هم ذکر کړي د عمل د قبل دوه فرض دوه دي یو احدهما خالصا لو وجه الله یوځي دا الله درزاده پاره دویم د دی شریعت مطابق وي د نبی علی السلام طریقوي عمل د الله درزاده پاره نه که پیغمبر په طریقه نه نقوي پیغمبر په طریقه عمل کی دا شرطون ضروری دی او اخلاص بګینشته د الله رضا نشته پدې عمل نه قبول دی نو عمل صالح کدا شرطونه ضروري دي او څلور شرط اول مخ کې و عامل الصالحات چې بزیت تیر کسان چې ایمان ور او عمل کوي اولایک اصحاب الجنه د جنت والاده دي هم فيها خالدون دیبا پریک همیشې وی دویم خطاب په دی زبان ختم شه دویم خطاب کې دری پرې د مختنو يهودو او سلور پرې د رسنوی یوه وو آخر داوانا ان الحمدلله